Jánonk Bányai Géza és Kolonzsia Gábor. Köszönti Önöket és Acél Gábor Urbanista építész ma a vendégünk, és a Városrehabilitáció lesz az első téma, amivel kezdünk. E, még a 90-es évek elején a Cságoli Ferenc és Pál Fisándor szerzőpáros a főváros megrendelésére készített egy karakterterv nevű munkát, amelyben hát konkrétan Budapestnek a karaktereit, a város építészeti karaktereit vizsgálták. Nagy sikere volt egyébként annak idején ennek a munkának, kiállítás is tett belőle, és hát azt céloztatónképpen, hogy a készülő, akkor készülő általános rendesítési tervnek egyik megalapozó része legyen végül is, ugye ez nem következett be, de ez nem a ö, ö, szerzőknek a, ez a szerzőkön múlott. Ugye itt volt szó, nagyvárosias, kisvárosias, ö, telepszerű, ö, meg villásbeépítés, beépítés, szóval sokfajta ö, típusról, hogy különböző helyeken a város milyen karakterű, de ezen nem elégedtek meg, hanem egy másik rétegben vizsgálták azt, hogy milyen állapotban, milyen egészség állapotban van a város. És akkor itt is kategóriákat állítottak föl, a születés, a növekedés, a kiteljesedés, az érettség állapota, a hanyatlás és hát a halál állapota is. Ugye a születés, mikor elkezdődik valami, kialakul, egy új beépítés, egy új terület létrejön. A növekedés, mikor ez mindez beépül, kiteljesedik. Az érettség, amikor a maga teljességében előttünk áll, a hanyatlás, a szülövösödés, a lerobbanásnak az időszaka, és a halál, amikor kiüresedik, a funkciói elhagyják. És ehhez ugye mindegyiket tudtak példák mondani Budapesten, van is szép számmal, és tulajdonképpen ehhez jön a másik gondolatom, hogy honnan ez a szó rehabilitáció. Hát ugye, ha valaki doktori fogalatot szerez, úgy hívja, hogy habiditál. Tehát bizonyos szintet elér, ami addig nem volt meg neki. És ez egy nagyon régi latin szó, és tulajdonképpen a rehabilitáció az én szemem valami olyasmi, hogy egy már egyszer elért szint újra elérése. És így jön be az előző gondolat, hogy a hanyatlás állapotában lévő területeknél visszahozzuk vagy legalábbis igyekszünk az érettséget városfejlesztési kategóriába gondolkozva, tehát nem szó szerint épület, egyes épületekbe, és ilyen ételemben hát Budapesten újból és újból megújuló rehabilitációs hullámok voltak, tonképpen azt szeretek mondani, hogy már ut utóbbi száz évben csak ezek rendre félbe maradtak, vagy csak bizonyos szűk területeket terjedtek ki, és uh, talán még bevezetésül annyit, hogy maga a szó elég sok mindenre volt használható végtvezetekben olyasmikre is, amit egyáltalán nem lehet ebbe a kategóriába uh, tekinteni. Uh, viszont uh, Budapestnek egyik alapkérdése, hogy a megdevő értékeket megőrizve azokat kiteljesítve új életet adjunk egy-egy városi uh, városnegyednek. Tehát ez a rehabilitáció, ez egy alap kérdés a városban, Budapesten meg különösképpen az. Na most itt van előttünk egy konkrét példa, ami azt kell mondjam talán a legnagyobb sikertörténet. Azt kell mondjam szomorúan, mert hát ennek sokkal több sikertörténetnek kéne lennie, és a Ferencvárosi rehabilitációról van szó, közé Ferencváros, ami most már több mint húsz éve megy, az azért különös dolognak, hogy mitől vált a sikertörténettél, egyáltalában, hogy indul meg egy ilyen rehabilitáció, hogy kezdődik, hogy folytatódik, mitől válik sikeressé. Tehát tulajdonképpen azt szeretném meg, tőled megtudni, hogy ez az egész Ferencváros rehabilitáció, mi volt a kiindulási pontja, hogy indult ez a rendszerváltás környékén, ha nem tévedek. Igen, az hát először, is, először is én is jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és igyekszem nem elrontani ezt a jó reggelt azzal, hogy szomorú képet festek a, a városról, de úgy van, úgy van ahogy ezt Kolundzsia Gábor mondta, tehát valóban Budapest belső város részei sajnos a, a hanyatlás állapotában vannak, a halál még talán nem következett be, és éppen ezért van is remény arra, hogy ezt a folyamatot megfordítsuk. Különösen nagy remény volt rá a rendszerváltás környékén, illetve az azt közvetlenül megelőző időszakban. Egy akkori tanulmány szerint, ha jól emlékszem, mintegy 600 olyan tömböt tartottak nyilván Budapesten, amelyet teljes egészében fel kellene újítani. Gyakorlatilag a, a rendszerváltás... Tehát nem házról vastó, hanem tömbről. Ház tömbről, tehát ez épületben sokkal, de sokkal több. Ugye ezek az épületek állami tulajdonban voltak, és elvileg esély volt arra, hogy egy rendszerváltás után, amikor a magántőke megjelenik, akkor annak a segítségével ezeket föl lehet újítani. De sajnos az következett be, hogy nyilván egy, egy lakossági nyomásra, vagy nem is tudom milyen elvi ideológiai megfontolásból ezeket a lakások nagy részét privatizálták, és a privatizáció olyan tulajdonosok kezébe került, személyek kezébe került, akik Neket hát nem volt, és ma sincs tőkék, ahhoz, hogy ezeket az épületeket fel tudják újítani. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani hogy első körben, hogy egy óriási történelmi lehetőséget szalasztottunk el. Ez a 600 tömnek egy jelentős része még ma is megvan, fel kéne újítani. A benne lakó tulajdonosoknak erre nincsen semmiféle anyagi eszközük, az önkormányzatoknak szintén nincs, a magántőke pedig rendkívül nehezen fér hozzá ezekhez az épületekhez, ha pedig hozzáfér, akkor lehet, hogy jobb is, ha nem férne hozzá, mert olyan eredmény, pontosan emiatt a helyzet miatt ilyen eredményeket produkál. Most ezzel elérkeztünk a te kérdésre, ez nem akartam Ádámnál és Évánál kezdeni, de az első alapvető és nagyon fontos szempont, ami a Ferencvárosi Rehabilitációs sikertörténetét megalapozta, az az, hogy az önkormányzat idejében már a rehabilitáció kezdetén, a rendszerváltás környékén hozott egy döntést, hogy ugyanis ezen a területen lévő lakásokat nem privatizálja. Tehát gyakorlatilag egy olyan kiinduló helyzet jött létre a 90-es évek elején, hogy a Ferencvárosban, a középső Ferencvárosban található lakásállománynak a 80%-a önkormányzati tulajdonban maradt, és mintegy 20%-a volt csak magántulajdonban. Ez azt jelentette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz az önkormányzat hozzá is tudott nyúlni, és erre kitalálta, illetve nem kitalálta, hanem alkalmazta azt a módszert, amit Nyugat-Európa más országaiban már alkalmaznak. Itt konkrétan a francia országi gyakorlatra gondolok, amelynek az a lényege, hogy a magántőkével összefogva, magántőkét bevonva egy ilyen fejlesztési akcióba, a költségeket megosztva magántők és az önkormányzat között hozzá tudott látni ennek a területnek a rehabilitálásához. Hogy ennek a megosztásnak az arányait érzékeltessem, Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy az önkormányzat végzi azokat a feladatokat, amelyeket a magántőke nem szívesen vállal fel. Ilyen például az infrastruktúrának a kiépítése, az egyes épületeknek a bontása, lakók elköltöztetése. De az összes épülettel kapcsolatos felújítási, építési munkákat mind a magántőke végzi, és ez pedig az összes költségnek legalább a 80 a De egy, egyes becsések szerint még ennél is több. Tehát tulajdonképpen a teljes ráfordításnak egy kis részét végzi az önkormányzat, persze ez is nyilván 100 milliókat jelent, de a Ferencvárosi példa éppen azt mutatja, hogy egy viszonylag, nem is viszonylag, hanem a rendszerváltás környék az egyik legszegényebb kerület is képes volt fölvállalni ezt az áldozatot, és ma már éppen a rehabilitáció eredményeként a Ferencváros a középmezőnyben van a fővárosi kerületeknek a tekintetében, melynek a mérőszáma egyébként a, a, az egyfőreső személyi ödelemadó befizetés, de ez egy elég jó mérőszám, mert gyakorlatilag jelzi a társadalmi összetételt és annak a változását is a kerületben. Nekem itt volna egy ilyen hát nem ünneprontó kérdésem, de bizonyos mértékig annak is lehet tekinteni, hogy amikor egy ilyen városrehabilitáció megkezdődik, akkor tulajdonképpen Kinek az érdekében folyik ez a munka? Mert ott valamikor éltek emberek évtizedek óta, akiknek a nagy részét el is költöztették. Mert pont azért, mert nem abba a, a, a, a társadalmi rétegben tartoztak, akinek tulajdonképpen a rehabilitáció készül. A Ferencvárosnál ez eléggé látszik, hogy ez valószínűleg így volt, tehát egy sokkal leromlottabb réteget valahogy elhelyeztek. Nem mondom, hogy tisztességtelenül, mert otomásom uh, szerint nem úgy történt, tehát ez egy végül is tisztességesen, de, de egy adott életközösséget megszüntetnek, és akkor a kérdés az, hogy a rehabilitáció most nem építészti szempontból nézve, minek a rehabilitálása. És hogy az építész Nyilván ebben teljesen ilyen értelemmel ártatlan partner, hisz meg van hívva, hogy állítsam helyre és csinálja valami szép dolgot. Hogyan tud viszonyulni ez a kérdéshez? É, igen, világos a kérdés. Ezzel egyébként a sűrébe vágtunk a témának, mert ez elég gyakran fölmerül. É, van is egy, egy olyan réteg a szociológusoknak, aki ezt a Ferencvárosi Rehabilitációt ebből a szempontból folyamatosan kritizálja, Éppen ezért mi készítettünk egy tanulmányt, hogy pontosan, főleg két évvel ezelőtt, hogy pontosan lássuk, hogy végül is mi történt azokkal az emberekkel, akik itt laktak, mert, mert egyébként mindenki csak érzésből beszél. Ugye igen. ön is azt mondta, hogy, hogy itt elköltöztetek ez egy ez csomó ez az ember. első benyomás. Igen, igen. igen hát... Most nem akarom igazán a tanulmányt részletezni, hosszas is lenne, nem teljesen így, így áll a helyzet, mint ahogy ez a köztudatban van, csak annyit emelek ki belőle, hogy valóban elég sok ember ö, elköltözött a Ferencvárosból, többnyire önszántunkból egyébként, majd erre talán még vissza tudunk térni, és nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag a, a, az, hogy hova költöztek, az annál sokkal szélesebb spektrumot mutat, mint hogy ezt az emberek gondolják. Tehát nem igaz az, hogy a szegény kerületekbe költöztek, hanem Budapest területén eléggé, eléggé egyenletesen szétszórva jelentek meg, de a túlnyomó többség egyébként, aki a területről kiköltözött magában a Ferencvárosban maradt, csak máshol kapott lakást. Ugye itt az volt az eljárás, hogy mindenkinek felajánlottak lakásokat, azt vagy elfogadta, vagy nem, hármat mindenképpen felajánlottak, volt, aki a huszadik lakást fogadta el. Tehát valóban úgy, ahogy azt ön is mondta, szerintem elég körültekintő szociális gondoskodással végezte az önkormányzat ezt a feladatot, de hozzá kell tennem, hogy azzal én is egyetértek, hogy igazából ez a rehabilitáció nem szociális Indítatású abból a szempontból, ahogyan ezt ma a szakirodalom gondolja. Talán hagy mondjam el, hogy durván leegyszerűsítve azért kétféle indítatású rehabilitáció van, az egyik ez a szociális alapú, amikor kifejezetten azok számára újítok fel egy területet, akik ott laknak. Meghallgatom, hogy mit szeretnének, összegzem, és olyan dolgokat, olyan beavatkozásokat végzek, hogy ők ott jobban érezzék magukat. De van egy másfajta indítatású rehabilitáció is, és sajnos Budapesten ezt nagyon sok esetben ezt kell alkalmazni, ezt én egy ilyen város rendezési indítatásúnak gondolom, amikor egy városrész oly mértékben lerobbant, és egyébként olyan értékes fizikai erkölcsi értékeket hordoz, hogy mindenképpen föl kell újítani, amikor nem az az elsődleges szempont, hogy akik ott élnek, azok mit akarnak, hanem az az elsődleges szempont, hogy a városnak, a város egészének, vagy akár az országnak a szempontjából mi ott a fontos. Erre példa szerintem egy jó példa a, a Pesti Zsidó a hetedik kerületben. Tehát itt egy helyinél sokkal nagyobb érdekek vannak. És hogyha visszatérek Gábornak a bevezető gondolatára, amiben ugye leírta a rehabilitációt, megelőző város ö, életi folyamatokat, annak a város életének a különböző szakaszait, akkor bizony ha a leromlásnak a szakasza az nem csak fizikailag lehet, kell értelmezni, hanem sajnos szociálisan is. Tehát egy leromló városrész szociálisan is átalakul, és ha én rehabilitálni akarom, és vissza akarom helyezni az eredeti állapotába azt a városrészt, akkor ezt nem csak fizikailag kell megtenni, hanem szociálisan is. Ez lehet, hogy most egy picit goromban hangzik, de én úgy gondolom, hogy a városnak legalábbis a belső értékes területeit az a középréteg élteti, amelyik onnan kiszorult. És ez akkor fog tovább is élő maradni, hogyha visszaköltözik. Visszatérve ugye a szegényeknek a kérdés, akik kiszorulnak. Én mindig azt vallottam, ezt most is megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy ez egy tévhíd, hogy városrendezési eszközökkel meg lehet oldani a szociális problémákat. Ez nem így van. Tehát városrendezési eszközökkel a szociális problémákat legfeljebb térben át lehet rendezni. Felújítok egy városrészt onnan, kiszorulnak a szegényebbek, hagyom lepusztulni oda, összegyűlnek. Tehát egy szociális problémát csak akkor lehet megoldani, hogyha városrendezési eszközöket szociális eszközök is kísérik. Márpedig ugye a Ferencvárosi rehabilitáció során ilyen szociális eszközök, és dalata elsősorban pénzek nem álltak rendelkezésre. Mm -hmm. A önkor, Ferencvárosi Önkormányzat csak annyit tudott tenni, amit meg is tett, hogy kellően, gondosan próbált eljárni minden egyes esetben, minden egyes családnak az igényét, külön-külön hát megpróbálta teljesíteni. De semmiféle állami szintű támogatás, vagy bármilyen szociális háló, vagy rendszer nem létezett. Márpég ezt a két dolgot együtt kell akkor alkalmazni, ha nem akarjuk, hogy kiszoruljanak az ott lakók a területről. Uh -huh. Az érdekel, hogy visszatérve az előző kérdésre, hogy ugye elhangzott, hogy egy 80%-a megmaradt önkormányú tulajdonban a lakásoknak, ami ilyen van szóval nem jellemző, nem csak Budapest általában az országra, mert inkább a sőt, még sőt, igen, igen. ennél nagyobb arányokkal adták el a lakásokat, hogy, és ez rengeteg kritikát kapott aztán későbbiekben, hogy ez ilyen világos nem történt, és ez mennyiben negatívan érintette a városfejlesztési lehetőségeket, és tulajdonképpen ezek szerint ez volt az, a momentum, ami döntő volt, hogy ezt a rehabilitációt meg lehetett csinálni. Tehát magyarul, ha más területeken is hasonlóan döntöttek volna, akkor, akkor előrébb, akkor tudtunk előrébb jutni más területeken is a rehabilitációval. Tehát az egy ilyen feltételnek tekinthető? Én úgy gondolom, hogy ez az egyik oka volt annak, hogy ez a rehabilitáció meg tudott indulni. A másik oka, amit már szintén említettem az, hogy ez az önkormányzat elég bátor volt ahhoz, hogy egy, egy nyugat, ugyan nyugaton kipróbál, de Magyarországon még, még hírből sem ismert város rendezési, fejlesztési módszert átvegyen és alkalmazzon. Ez a módszer egyébként pofon egyszerű, tehát nincsen benne semmi, igazából nincs benne semmi. Tehát az ember nem is nagyon érti, hogy máshol miért nem csinálják. Az a dolognak a lényege, hogy az önkormányzat tulajdonában maradt ingatlanokat az önkormányzat a vállalkozók felé értékesíti. Tehát ez azt jelenti, hogy végső soron a területen kialakul a magántulajdonú lakásállomány, de nem úgy, hogy meglévő rossz állapotú lakásokat sózok rá embereknek a nyakában, hanem úgy, hogy a rendelkezésre álló foghitelkeken vagy a, a bontásra ítélt épületeknek a helyén új lakások épülnek, amelyeket már megvesznek olyan tehetősebbek, Egyébként ez főként a szociális átalakulásnak az oka Ferencvárásban, nem az, hogy elüldözték a lakókat, egy része valóban kiszorult, de egy nagy része ott maradt, hanem az, hogy rengetegen beköltöztek, és a rengeteg beköltöző megváltoztat a szociális struktúrát. Tehát a lényeg mégiscsak az, hogy eladták az ingatlanokat a Vállalkozónak a vállalkozott piaci lakásépítésbe fogott, ezeket a lakásokat megvásárolták tehetősebb emberek, ezek a tehetősebb emberek jelentősebb adót fizetnek az önkormányzatnak. Az önkormányzatnak ebből egyre több pénze van ahhoz, hogy további területeket készítsen elő, azokat újra értékesítse, és így gyakorlatilag egy önmagát erősítő folyamat alakult ki. Állati egyszerű a módszer, és tényleg az ember nem érti, hogy a szomszédos kerületek ezt miért nem vették át. És természetesen más oka is van még ennek, rengeteg. Tehát ugye kérdezted azt is például, hogy, hogy, hogy ha más kerületekben ez így alakul, akkor vajon ott is megindult van a rehabilitáció, nem biztos. Tehát kellett -e ez mondjuk egy olyan politikai testület, amely egyértelműen kiállt az ügy mellett. Tehát én, én rengeteg előterjesztésem volt, 92-től 97-ig vezettem konkrétan a Városfejlesztő Társágot, tehát megalakulásától kezdve. És én, én komolyan mondom, hogy öt év után is, egy, én, én, nem, én nem tudtam megállapítani egyes képviselőktől, hogy ők melyik, melyik párthoz tartoznak, mert ebben a tekintetben teljesen egyértelműen és, és, és szakmai alapon álltak. És azért ugye elég nagy kitekintésen van más önkormányzatoknál is, hiszen ott is készítettünk rengeteg ilyen előkészítő tanulmányt. Hát nem mindenhol ez a helyzet. Na és miért nem az a helyzet? hogy hogyha jó példát látják maguk előtt. Mondjuk a szomszédvárban konkrétan. Miért nem néztek át az úton hogy, hogy hogy mi folyik? Ez, ezt, tehát... a, ezt a kérdést nekem, nekem nagyon gyakran fölteszik. És én már nagyon sokat gondolkoztam rá, és azt mondjam, hogy a mai napig nem fogok rá egy, egy igazán koherens választ adni. Tehát az egyik az, amit említettem. A polgármester akarja, a testület akkor nem akarja, a testület akar, akkor a polgármester nem akarja. Tehát ez is egy politikai küzdelemnek a játékszerű válik. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy van egy olyan félelem, a, a, ez, ez főleg vidéken van, de Pesten is akár, a helyi vállalkozóknak a részéről, hát ugye vidéken nagyon jellemző, hogy van egy-két helyi vállalkozak, az ingatlan piacot elég, elég jól uralja, és ott van egy olyan félelem, hogy most megjelenik itt egy újabb szereplő, nevezetesen egy fejlesztő társaság, és akkor az majd mindent lenyúl, és nekünk nem jut semmit. Ez egy... Én ezt mindenhol elmagyarázom, hogy ez egy óriási tévedés. Hát ez a fejlesztő társadalom, ez nem csinál semmit. Ha jól meggondolom, nem csinál semmit. A terveket is mással készíteti, az összes kivitelezési munkát másnak adja éppenséggel, hogy a helyi vállalkozóknak ad egy csomó munka lehetőséget. Mégis van ez a félelem egyrészt a helyi vállalkozókban, és hát nem tudom, illik -e ilyet mondani, lehet jó lenne, ha ma nem, nem illen a 21. századba, de hát ugye, ugye megszűnik a, a, az ingatlanokkal való jövésmenés. Tehát a, a, a építési vállalkozó az rögtön rájön arra, hogyha egy ingatlant akar vásárolnak, az ő partner a fejlesztő társaság, nem X-hez, Y-hoz kell rohangálni, beszélgetni, meghívni, ide-menni, oda, mert megszűnik ez a, ez a, ez a, ez a bizniszelés, és én, én azt gondolom, hogy hogy ez is sok helyen nem vonzó. Egy ilyen fejlesztési társaság, mint ami mondjuk a ö, Ferencvárosban jól működött, mennyiben képes gátat vetni azoknak a mm, beépítéseknek, ugye a 6.-2. előbben számos ilyen példát ö, hoztunk már az idők során, ahol egész egyszerűen a, a környezetet túlzottan megtehelő, tehát nagyon sűrű beépítettséggel építenek új, épületeket, amik hát mondjuk stílusban is kifogásolatok, de főleg az, hogy, hogy túlságosan koncentrálják a a, a a lakosokat egy olyan szűk környezetben, ahol az soha nem volt úgy tervezve. Hát én tulajdonképpen erre vagyok a legbüszkébb erre az eredményre. A, a dolog az, az, az megint csak pofon egyszeren működik, tehát az előbb elmondtam ennek a városfejlesztési technikának mondjuk a nagy vonalait, de, de igazán azért nagyon sok finomság tartozik hozzá. Az egyik például az, hogy ebben az esetben az önkormányzatnak van egy kínálata. Tehát egy vállalkozó felé egy étlapot tud mutatni, hogy itt mit lehet építeni, és hogy itt mit lehet építeni, azt úgy, mint bárhol máshol az országban az adott rendezési terv dönti el. De abban már benne vannak tulajdonképpen a, a tervek is? Tehát, hogy milyen, hogy nézzen ki az a ház, amit tud szeretnének látni? Nem, nem nincsen benne. Én, én, én csak úgy érdekességként mondtam, amikor elkezdtem itt dolgozni, mert hát én egy építész vagyok, ráadásul tervező építész, hát én az összes házat mindjárt ott lerajzolgatom, mit kéne itt csinálni, meg hogy aztán jött a vállalkozó, és teljesen mást épített, aztán rájöttem, hogy ennek semmi értelme nincs. Aminek viszont értelme van, és ami aztán kezdett kibontakozni, mint technika, az az volt, hogy a rendezési terv alapján mi minden egyes telekre meghatároztuk, hogy ott mit lehet építeni. Mondjuk ezer négyzetméter lakást, négy szintben, kész. És akkor az adásvételi szerződést a vállalkozóval úgy kötöttük, most is úgy köti a Társaság, hogy ez, ez rögzítve van hogy ő megvásárolja ezt az ingatlant. Tulajdonképpen nem is az ingatlant vásárolja meg, hanem azt mondom, hogy az építési lehetőséget vásárolja meg. Ő azt vásárolja meg, hogy azon az ingatlan a négyszintes épületben ezer négyzetméter lakást építhet. Uh -huh. És nem tud többet építeni. Erről szól a szerződés. Tehát gyakorlatilag automatizmus lép be a túlépítés megakadályozása tekintetében. Ugye a többi kerületben, vagy hát Többi. Tehát sok helyen az a, az a helyzet, hogy a dolog fordítva működik. Tehát az önkormányzatnak az is van, hogy nincsen igazán szabályozási terve, de ha vannak különböző előírások is, étlapot azért nem tud mutatni, ha a, a vállalkozók járnak kellnek a városba, kitalálnak ötleteket, megvásárolnak egy ingatlant, és amikor már megvették az ingatlant, akkor utána megpróbálják azt minél jobban felsrófolni a beépítés tekintetében. És akkor elkezdődik egy ilyen áldatlan vita az önkormányzattal, és hát azt tudjuk, hogy az még gyakran még olyan eredményekre is vezethet, hogy a szabályozási terv ellenébe is képesek módosítani azért, ugye, hogy, hogy, hogy megfelelő, megfelelő beépítési lehetőséghez jusson a vállalkozó. A Ferencvárosban ez, ez nincsen, és meg is lehet nézni, a Ferencvárosban egy, egy olyan átlagos sűrűség van, most ezt nem is akarom mondani, mert aki nem ért hozzá, azt nem is tudja mi, de csak azt mondja, hogy három alatt van, miközben a város más részein öt, öt és fél uh -huh. körül, tehát ezt, Ezzel a szállról sokszor beszélni. Igen. Sok, hát nyugodtan Nyugodtan létrek, ez, ez egy, persze hozzá kell tennünk, hogy mi a, mi a, a normális nívó, de de ez a szint területi mutató. Ugye, ez, a beszélek, mutató igen, ez a szintterületi mutató, igen. Ami tulajdonképpen a, a beépítésnek a sűrűségét így mutatja. Van. Tehát ugyanarra igen. a telekre, durván mondjuk hány család fog költözni az egyik esetben. Egy csomó lakást építenek I rá, a igen. másik esetben van, a felállni. Így van. Így van. Tehát egy 1000 négyzetméteres mm terken épül 3000 négyzetméternyi lakás terület, akkor az egy hármas szinteleti mutató. Ha, ha 5000 épül, akkor az egy ötös, tehát lehet érzékeny, hogy minél több, annál sűrűbbé válik az egész beépítés, és valójában hosszabb távon annál élhetetlenebbé válik. A vállalkoznak első megközelítésben az az érdeke, hogy ő minél nagyobb és sűrűséget hozzon létre, mert annál több lakást tud eladni, és akkor annál több profithoz jut. Na de egy idő után ellen, egymást lehetetlenítik el az ilyen beruházásokat, tehát gyakorlatilag lecsökken a területnek az értéke, pont amiatt, mert nem igazán élhető. Én sokszor járok a Páva utcában, ugye, ami ennek az egyik Igen. fő utcája, a Ferencvárosi ö, új területnek, és ö, mint Budapest többi része, ott is alig lehet parkolni. Hogy ez ez, ez gondolom erősen összefügg azzal, hogy mennyire engedjük beépíteni a dolgokat. Hogy, hogy ezt a számot, vagy ezt az arányt, ezt, ezt hogy, hogy lehet belőni tulajdonképpen, hiszen amikor azt mondjuk, hogy egy hely élhető vagy életetlen, akkor, a, akkor abban nagyon sokszor az van, hogy lehet-e ott közlekedni, vagy sem, és hát az is egy kérdés, hogy az ember milyen életmódot folytasson, tehát mehet-e oda autóval, nem mehet -e oda autóval, stb. Ugye a, a, a legbelvárosibb részekre, ami pláne most épült ez az új főutca, ami egyébként most láttam először egyes részét, és nekem személyesen nagyon tetszik, de elgondolkozható, hogy aki már ott élt mondjuk 80 éve, és az autóhoz kötődött a, a munkája, az vajon mit fogod csinálni, hiszoda hát csak gyalog lehet normálisan bemenni, legyen, mert úgy nagyon csodálatos, de ezeken a helyeken is úgy éppen, hogy autóval lehet megállni. Mi van, ha ez tovább fejlődik, vagy ez, ez beáll, van ennek egy észszerű, vagy egy, egy számítható határa? Hát a parkolásról arra ar ar ar napokat tudok beszélni, ez, ez a kérdésben is volt legalább. De őt, itt, bocsánat, ugye itt számít igen. az, csak a hallgatokon mondom, hogyha egy négyemeletes vagy egy házúnak nyilván annyival több autó is akar igen. majd parkolni. Ha csak két lennének, akkor lehet, hogy szellős utcák hát közben lennének. Közben betőleg, hogyha a közterületeket nézzük, ugye Budapestnek a központi részein, tehát a, a régi, több mint száz éve kialakult uh, utcahálózat nem bírja sem a mai forgalma, sem a mai parkolás, ezek keskeny utcák, Én tehát enyhér szóval nem erre voltak. És az ráadásul az azok idején. a régi házak, azok többnyire két emeletesek, csak nagyon magas építésűek, és ha egy újat építenek, akkor mindjárt négy lesz. Igen. És mindig ráépítenek, és lesz, igen, a igen, tehát, tehát a közterület ennek a megoldására egyszer nem ö, lehet alkalmas, már csak mm. a, a jellemzői miatt igen. is. Hát majd mondjuk induljunk ki, induljunk ki nagyvárosi, tehát Buda, egész budapesti, budapesti szintből. Az a Budapesten ma pillanatjuk az az építési előírás, hogy minden egyes megépült lakás után kell egy parkolóhelyet biztosítani. Ez, egy, ez a Budapest belső városrészei tekintve megítésem szerint egy rendkívül korszerűtlen szabályozás, tehát más városokban olyan, éppen ellenkezőleg azt szabályzak, hogy bizonyos parkolószám fölött nem lehet létesíteni parkolót, amivel azt akarják elérni, hogy a belvárosban olyan emberek költöznek, akik nem az az életformájuk, hogy reggel beülnek mm -hmm. a kocsiba, és este pedig hazajönnek a kocsival. De a Ferencvárosban is ez a szabály él, tehát minden egyes új lakás után parkoló, parkológarás kellett építeni, ez azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag a Ferenc nagyon van furkálva adott a terület, mert mindenhol föld parkolók vannak. Ezek a föld alatti parkolók az esetek többségében a tömbelsők alá is benyúlnak. Ugye a tömbelsők azok mindig forgalommentesek, ez volt itt az építészeti, városépítészeti koncepció. A parkolók pedig többnyire térszín alatt vannak. A meglévő épületek után természetesen hát nem lehet utólag már egy garást építeni, tehát ott van egy egy, egy felesleg, ami a meglévő épületekben lévő lakások után jelentkezik, elvileg ennek kéne megjelenni a közteleteken. Illetve olyan parkolóházakban, amik itt a rendészeti terszén szintén megépültek a Ferencválasban, most már ugye három ilyen parkolóház is működik. A valóságban, ahogy mondani, ennél sokkal többet látunk. Ennek az az oka, ezen én már gondolkoztam annak idején, sőt egy javaslatot is készítettünk a megoldására. Ennek az az oka, hogy az új házakba beköltözők először kinyögik a lakásnak a vételárát. Tehát én azt mondtam, hogy egy magasabb státuszú családok költöznek be, azért ezt úgy kell érteni, hogy azért nem a legmagasabb státuszak, hiszen azért azok, azok a rózsadombra mennek, vagy Budára mennek, hanem általában fiatal hát ugye, családok, egy-két gyere, egy gyerekkel mondjuk, hogy akár gyerek nélkül, és akkor ott születik a gyerek, tehát ilyen kezdő lakásokat vásárolnak főként. Először kinyögik a lakást. Amikor kinyögték a lakást, akkor, vesznek, akkor kinyögik az autót. És amikor kinyögték az autót, akkor harmadiknak kinyögik a garást. Most mi következik ebből? A ház, amit, ami megépült, és ahol ők lakást vettek, ott ők nem tudnak garást venni, mert alá még szóval nincsen jelentem. pénzük. Mm -hmm. Ott az veszi meg a garást, aki már a harmadik fázisnál tart, és ebből az következik, hogy egyrészt a megépült parkológarázsoknak a fele üresen van, tehát azok az autók, amik fönnállnak a felszen, azok bőven elférjenek a föld alatt, Másrészt pedig az, hogy mindenkinek máshol van a garázsa, mint az normális lenne. Az egész kérdés borzasztó egyszerre meg lehetne oldani egy, <gül> egy, egy 100-200 millió forintos alaptőkével. Én ezt javasoltam az önkormányzatnak, aminek az lenne a lényege, hogy a megépült házban az önkormányzat fölvásárolna azokat a lakásparkolóhelyeket, amelyeket nem tudnak most egyébként a lakók megvenni, és a lakóknak esetleg bérletbe adná egy, vagy leasingelni egy valamely ideig, és abból az összeből mindig visszapózlódna, és akkor mindig újabb és újabb garázsokat venne meg, mert a vállalkozótól azt nem lehet elvárni, hogy ő megépítsen garást, marha drágán egyébként, mert hát ugye föld alatt kell ott turkálni hozzá, és utána ne tudja eladni, mert akkor az ő vállalkozása tönkre megy, tehát ő kénytelen eladni, és akárkinek eladja, boldog, ha valaki megveszi. Uh -huh. Úgyhogy így módon a Ferencvárosban egy elég furcsa rendszer alakult ki, hogy a földalatti parkolókban rengeteg parkolóhely van, miközben a felszínen továbbra is állnak járművek, bár most már ugye kevesebb, mert bevezették a fizető parkolást, és onnan kiszorultak. Még egy gondolatot hagyd mondjak hozzá, hogy valójában én erre nagyon büszke voltam, erre a rengeteg földalatti parkolóban, mert a Vátiba vagy, 15 évig terveztem ilyen rendezési terveken, ilyen földatépakot, soha egy darabot sehol nem építettek meg belőle. Itt meg tényleg rengeteg ilyen van. De, de ma már egy kicsit másként gondolom. Tehát azt gondolom, és láttam külföldön már ilyen városrészeket, hogy sokkal korszerűbb dolog az, hogy nem beengedni a gépkocsikat az épületek alá parkolni, hanem kint a peremen készít, építeni parkolóházakat, és ott leten a kocsit, és akkor belül egy teljes terület tudna forgalommentessé válni. Az ön által említett példa... Ez Mi a, Buda... a vendégek is igénybe tudnak venni Igen. Akkor a... Hát be kell sétálni egy 200 métert mondjuk, hmm. vagy 300, Az jó tesz az egészségnek. Mondom én, aki szintén mindig kocsival járok. De, de visszatérve a dologra, valójában tulajdonképpen ez egy sokkal jobb rendszerlen, és amit önemlített példaként a Budapest főutcája, az szintén egy nagyon jó példa erre. Tulajdonképpen arra példa, hogy a ennek a dolognak csak az egyik elemét valósították meg, méghozzá legyünk őszintén a legkönnyebbet, az, hogy kitiltották a gépenet, és gyalogos feletet hoztak létre, de hiányzik a másik eleme, hogy a parkolóházakat körös körül a peremen meg kéne csinálni. Hmm. Mert így valóban az a helyzet, ami egyébként meg is lehet nézni, hogy mennek azon autók bőven. Tehát ott folyamatos rendőri felügyelet kellene, mindenkit állandóan igazoltatni én ez nem történik. Hát igen, mert mindenki véletlenül át rajta. Igen, hát betéved, átmegy. Hát, hát mindenki van. eltéved, az egy olyan. Nem. Most az érdekelne, hogy itt a Ferencvárosban milyen arányban volattak meg régi épületek, és milyen arányban épültek újak, és az építészeti uh, értékek mennyire lettek alapulvéve, mennyire gazdagodtak, mennyire újultak meg, szóval ez a építészeti oldala érdekelne ennek. Akkor a végéről kezdem a kérdésnek. A szabályozási terv rögzíti azokat az építészeti értékeket, amelyeket kötelező módon meg kell tartani. Ezek, minden, ezek itt minden esetben tiszteletben lettek tartva. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy még, még, még számos olyan épület megtartását is a fejlesztő társaság elérte, amit egyébként a rendezési terv pontandónak ítélt. Egész egyszerűen azért, mert úgy ítéltük meg, hogy azon a területen ez egy olyan ha nem is különös építészet értéke, de legalább olyan hagyományt hordoz, amit, amit nem, nem lenne szerencsés eltüntetni. Ilyen például a Viola utcában a, az apác az árdának használt kis földszintes épület, ami a többemeletes épületek között megmaradt. Tehát ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy jól teljesített a, a, a, a fejlesztés, abban a tekintetben is, hogy nagyon sok közpark zöld jött létre, tehát nem minden terület lett beépítve. Az építészeti, általános építészeti értéket vagy megjelenést tekintve a, a vélemények meglehetősen megoszlanak. Én magam is úgy látom, hogy összességében az építészeti minőség az, az, az közepesnek mondható, vagy inkább azt mondanám, hogy nagyon pontosan tükrözi a, a magyar építészet mai állapotát. Tehát a magyar, mai magyar építészet az nem kiemelkedő alkotásokból áll elsősorban, egyébként soha nem abból álltak a, át az építészetnek a zöme. Meg lehet nézni az eklektikus város központunkat, ahol ami, aminek az értékét a maga egységessége adja, nem pedig az egyes épületek különös értéke, E tekintetben én szerintem a Ferencváros felmutatja azt, amit a mai magyar lakásépítés tulajdonképpen produkál. Minden probléma ebből származik. Hogyha már említettem ezt az eklektikus városképet, tehát a, a körút vagy más, akár egy, egy, egy, egy mellékutcának az építészeti karakterét ha megnézzük, akkor az akkori építészek kellő alázattal viszonyultak a szomszéd, a szomszéd építészhez, a kialakult hagyományokhoz, az értékrendhez, tehát egyik se akart nagyobbat dobni a másiknál. Itt azokhoz a fő problémát, hogy egymás mellett megépülnek új házak, mindenki valami fantasztikusat akar domborítani, és ebből a nagy domborításból a végén egy, egy nagyon sok esetben sajnos összevisszaság jön ki. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy itt nincsenek kiemelkedő jó épületek, mert vannak, tehát nem csak a, hát mondjuk közismert a, a, a Szemrűvejsz egyetemnek az új épület, tehát az egy nagyon szép épület, de mondjuk nem csak ilyen nagyok, hanem lakóépületek között is igen jelentősek vannak. Az átlagot tekintve szerintem tükrözi a mai magyar építészet állapotát. Kérdezted azt is, hogy milyen arányban vannak új meg régi épületek? Hát sajnos az épületeknek legalább a fele, az, az új épület. Azért mondom, hogy sajnos, mert igazán egy városrész karakterét azért a régi épületek adnák meg. Itt egész egyszerűen az a helyzet alakult ki, hogy, hogy olyan volt az épület állomány, hogy az épületeknek a nagy részét valóban bontani kellett. A, beszéltünk a rehabilitációra, amit tulajdonképpen valaminek a, tehát a régi értéknek a visszaállítása volt, ha egészen őszinték akarunk lenni, a Ferencváros soha nem épült ki teljesen. Tehát mindig egy ilyen félbemaradt terület volt. Kezdetben ilyen földszintes házakban iparosok laktak, ezeknek a házaknak egy része erősen leromlott, elkezdték átépíteni már a 19. század végé, második felétől. Elsősorban ugye jellemző módon a sarokházakat először, azokat fölemelték, mit tudom én, 5-6 emeletesre. Akkor, tehát egy nagyon vegyes, heterogén utcakép volt, és hát a rendezési tervnek az volt az egyik célkítőzés, hogy ebből a nagyon vegyes, heterogén utcaképből egy viszonylag egységeset csináljon, és ez megjelenik az épületek homlokzat magasságába, tehát a földszintes épületek nagy része eltűnt, és a helyükre új épület került. Hát ezért ezért igen, sajnos, hát keresgélni kell a Ferencvárosi jellegzetességet, mert a beszélgetés kiinduló gondolatához visszanyúlva, én is azt gondolom, hogy egy város akkor lenne jó, hogyha az egyes város részek nagyon eltérő karakter tudnának mutatni, lenne egy, lenne egy saját íze. Én mindig Párizsa jövök, már unja mindenki. Tehát Párizs egy olyan város, ami fantasztikusan egységes, hogyha úgy veszem a belső teretét tekintve, de akárhány metró megállóval följövök, ott van egy helyi karakter, egy sajátos karakter. Hogyha Ferenc tér itt a közepenek a középső Ferencvárosnak, és ott lenne egy metró megálló, akkor, akkor Ferencnek hívnák a sörözőt, a kávéházat, a gyógyszertárat, minden és mindenki tudja, hogy hol van, és annak egészen más a karaktere, mint két metró megállóval arrébb. És Budapestnek sajnos ez egy kicsit, kicsit összemosódik. Az volt -e rá olyan a példa, hogy meglevő régi épületnek, ugye vannak ezek a régi bérházak a maguk folyosós hátsó szárnyaikkal, körbeépítve, hogy ezeknek vagy összenyitásával, vagy részleges bontásával, és az utcai frontnak a megtartásával valamiféle átépítés, vagy pedig egyes épületeknek lebontása helyette új építés. Tehát ez a kérdés, hogy volt-e ilyen épületen belüli felújítás, beavatkozás. Igen, rengeteg ilyen volt, ez, ez jellemző, azt hiszem, a Ferencvárosi Rehabilitációnak. Ugye beszéltünk el a szinteleti mutatóról, ez, ez a három, külüsz, vagy az alatti szinteleti mutatóvalában úgy jön ki, hogy, a, hogy a, a tömbnek a peremén, a kerületén, tehát ez egy keretes beépítésnek nevezik, tehát ebben a keretes beépítésben azért négy-öt szintes épületek vannak. Tehát ebből következik, hogy bent a, a tömbbelsőnek a nagy része az üres. Ez úgy jön létre, ez az üresség, hogy eleve az új épületek, amit a vállalkozó megvesz, ott megvan határozva az a építési helye, ahova az épületet építheti. Ez az esetek túlnyomó részében maga az utcának a, a széle, illetve az utcától számítva egy, egy 14-15 méteres sávon beépíthet. A régi bérházak, amelyek ugye az egész tömböt kitöltötték, vagy az egész telket kitöltötték, és esetleg egy kis szűk udvar zártak körbe, Ezeknél általában az volt az eljárás, hogy ezeknek az, az értéktelenebb és a rossz lakásokat tartalmazó belső része került bontásra, ezáltal megnyíltak ezek az épületek is a tömbelső felé. A bontás pedig úgy történt, nem úgy, hogy egyszerűen csak levágták az épületeknek a belső szárnyát, hanem egy teljes átalakítással történt, tehát a lakások is átalakultak belül, tehát nagyon sok esetben az történt, sőt, az eseteknek egy nagy részében az történt, hogy az összes lakót kiköltöztették az épületből, teljesen átalakították az épületet, és a teljesen felújított épületbe költöztették őket vissza. És akkor például voltak, hogy akinek volt egy konyhás lakás egy ilyen, egy ilyen függő folyosón, az eg Egyszer csak egy olyan lakásban találta magát, aminek nyílt egy ablak töm a tömbbelsőre a régi tűzfalon, az a, az a függő folyosó az gyakorlatilag megszűnt, és ő előtte egy terasszá vált, tehát teljesen átalakultak a régi épületek is, és így a régi épületek az újakkal egy nagyon, nagyon jó szimbiózist alakítottak ki, mert hiszen a, a belső, ö, belső terület, a belső terület az közös, tehát az nem az egyes épületekhez tartozik, hanem közösen használják meg hagyj említse meg azt, hogy ennek még azzal a, ez még azzal a szociális előnyel is párosult, legalábbis amennyire én ezt meg tudtam ítélni, de hát az irodánk egy ilyen tömbesőben volt, úgyhogy szerintem elég jó meg tudom ítélni, hogy a régi lakók, azok fokozatosan átvették az újaknak az életstílusát. tehát alkalmazkodtak hozzá, hogy úgy mondjam, nem fognak megsétni, talán egy picit fölemelkedtek arra a szintre. Tehát ott például teljesen rendszeresen előfogta, a lakók lementek füvet nyírni, vagy akár ott napoztak egymás mellett. Tehát, tehát szociálisan is egy mintát mutatott ez az újfajta beépítés a régi lakóknak. Uh -huh. ez, ezt én is ugye, mond, említettem, járok gyakrabban ezen a helyen, és valóban belül egy gyönyörű parkok vannak tulajdonképpen a házak belső részén, ami kívülről nem látszik kívülről sokkal kevésbé látszik zöldnek a terület, mint hogyha mondjuk felülről nézhetnénk. De aki ott lakik, annak a legalább az egyik ablaka egy kertre nyílik, és egy elég szép kertre általában, amik jó nagyok is, tehát a gyerekek ott játszanak, nem kell az utcára kimenni, tehát azért vannak ennek nagyon előnyös oldalai. Igen. Az érdekelne, hogy ezt a példát fővarosi szinten lehetne folytatni hogy lehetne ezt adaptálni más területekre, a mai körülmények között. Tehát ugye eltetésben 20 évrézen pedig ezek a Torozarányok a, a túladonlásban, és hát ha magyarára pedig ugye, hogy a főváros kerület kettőssége sújtja városunkat, ezek mind egyenként is melegek lennének, hogy ebben a helyzetben mit lehetne csinálni a főváros egyéb értékes területeinek a hát rehabilitása érdekében? Én, én azt gondolom, hogy, hogy lehet. Hát először is vannak nagyon hasonló struktúrájú kerületek, mint a, mint a Ferencváros. Tehát például a nyolcadik kerület, vagy, vagy a hetedik keretnek bizonyos része, azok nagyon-nagyon azok hasonlóak. Tehát ott mindenképpen lehetne csinálni hasonló módszereket. Mi, mi készítettünk is egyébként ilyen javaslatokat. Tehát a hetedik keretben például ott készítettünk ilyen tömre rehabilitációs javaslatot. Ott az a nehézség van, amiről már többször beszéltünk, hogy ezeknek az épületeknek egy jelentős része magántulajdonban van. Ez, ez nem jelent mást, csak annyit, persze a csakot idézőjelbe teszem, hogy a, az egész akciónak a pénzügyi konstrukciója meg kell, hogy változzon. Tehát az önkormányzatnak nyilván ez a dolog többe fog kerülni. Többe fog kerülni, de ugyanúgy meg lehet technikailag valósítani. Itt le kell arról mondani szerintem, hogy, hogy, ebbe, hogy ebből valamilyen haszon Én szerintem az önkormányzatoknak meg kéne azzal elégedni, hogy ebből nullsaldóra kihoznak egy ilyen fejlesztési akciót, vagy akár egy kis ráfizetéssel is, mert, mint említettem, ez visszatérül, tehát hosszú távon megtérül. Megemelkedik a, tár, a területnek a presztízse, oda beköltöznek új lakók, új vállalkozások, több adót fizetnek. Hosszú távon az adófizetésen keresztül a területnek a presztízse növekszik, és a növekedésből származó haszonat hosszú távon az önkormányzati lesz. Tehát nem kell arra törekedni, hogy minden egyes ingatlanon itt fantasztikus haszonra tegyenek szert. Szóval, ugye itt állandóan szóba szokott kerülni az, hogy most. Áron adtak el egy ingatlant, meg nem tudom mi, nem ennyiért van hanem annyiért kell. Én megmondom őszintén, én, én ezekre mindig, mindig ideges vagyok, mert, mert lehet, hogy így van, de lehet, hogy nem így van. Tehát lehet, hogy úgy van, hogy azt az ingatlant ingyen oda kell valakinek adni, hogy csináljon rajta valamit. Hát Tehát, csak mondjuk, bocsánat, ezeknél a kelleteknél <tos> inkább az történik, hogy mivel lukak vannak, ezek a lukak, jogi lukakat is takarnak egyúttal, úgy tűnik, tehát valakik olyankor megszedik magukat rövid távon, anélkül, hogy a, a környezetre bármilyen gondot fordítanának. Tehát itt inkább ez, ez okozott problémát, ami ilyen értelme nem is függő összepesz a városrehabilitáció kérdésével, legfeljebb annyiban, hogy talán ezért nem annyira ö, ö, ugrottak az ilyen ötletekre. Nem, nem persze. Mert ez ne, akkor azt jelenteni, hogy nem lehet egy-egy lukat kint ki, mazalázni, és azt mondani, hogy na itt van egy, egy, egy foki, és akkor ezen most ö, fogunk nem tudom én néhány milliót ö, csúszópénzként, hogy valami, mert hogy egészet csinálnak, és az egészek, tehát már az arányok nem engedik ezt talán meg. Azért gyorsan hozzáketteni a alkalmas, hogy fúrják hogy hát, legyen. Oké. Okay, Úgyhogy azért ezt gyorsan hozzák egy gyorsan. Josszal... Hát, hát én igen, volt róla. Én mondjuk az a, az a politikai részére nem, nem, nem is akarok belemenni, igazából csak azt akartam ezzel az egészen mondani, hogy hogy, hogy a, tehát a városfejlesztés az önkormányzat szempontjából, vagy az ingatlanfejlesztés az nem biznisz. Tehát az önkormányzat ezt nem azért kell csinálni, hogy üzleteljen vele, hanem azért kell csinálni, mert egyrészt nekik törvényi feladata az, hogy rendbe tegye ezt a városrészt, másrészt pedig hosszú távon amúgy is hasznal ezt a felértékelődésbe. Tehát hogy egy primitív példát mondjak, van egy, van egy foghíj, és oda kéne építeni egy, egy házat, és annak a háznak a, az ideális méret az még 5 magas, és, és, nem, nem, és csak az utca peremén egy 15 méter, akkor, akkor ez az ingatlan értékét meghatározza. Akkor ez azt jelenti, hogy ez az ingatlan ennyibe kerül. Ha a vállalkozónak megjelentem, hogy nyolc szintet építsen, és csontig beépítsa a teleknek a végéig az egészet, akkor ennek az ingatlannak az értéke, fölmehet a háromszorosára ára, és én azt mondom, hogy az önkormányzatnak az a dolga, hogy ne a háromszoros áréra adja el, hanem azért adja el, amiért ott egy korrekt dolgot meg lehet valósítani. Mm. És szerintem ez, ez, ez semmi más nem változtat meg, mint, a, mint az akciónak a pénzügyi konstrukcióját, feltéve, hogy akcióba gondolkozom, és nem pedig ilyen, ilyen pontszerűen adogatom össze-vissza az ingatlanokat. Tehát ez egy előre látást igényel, kérdés alatt, hogy meg lehetne ezt máshol is csinálni. Szerintem meg lehetne. Szerintem lehetne, sőt kiválatos is lenne. Itt van képen úgy látom, hogy itt keveredik az önkormányzat közhatalmi, közszolgáltató, meg a tulajdonosi szerepe. Itt van nem is szabadna, hogy ezek így egy kézben keveredhessenek, mert részben ellentmondásosak, hiszen például a közszolgáltatás, meg a tulajdonosi érdek az, az más irányba mutat. Te egyik egy be van szociális ö, szempont szükségszerűen kell, hogy legyen másik, a pedig nem. A tulajdonosiban. Tehát ez a 20 évnek a töltenései erről szólnak, hogy ezek a tulajdonosi és, és közhatalmi szerep, hogy keveredett össze mazatoknál, és ennek a következményeit látjuk Budapesten leg hát módon éppen a belső területeken, ahol emiatt a tüntetések voltak, hát erről szólt, már ebben a műsorban, hogy hogy hogy szalánízták le az étekeket, megtelentnél azokat a lukokat, amiket te emlegetsz. Tehát itt egy olyan kérdés van, hogy az önkormány hát rendszer maga korrekció szorul, általánosságban is, de Budapesten aztán különösképpen, mert ez egy szintén szó volt róla, hogy, hogy egyedülálló súttalra alakult ki Budapesten, ami hátrányos helyzet teszi ezt a e tekintetben. És csak az a kérdés, hogy ilyen szempontból nézve, tehát városfejlesztés, habilitáció szemszögéből nézve, milyen közhatalmi, milyen közjogi struktúra korrekciókra lenne szükség, mondjuk alkalmasint itt, ebben a városban, elmúlt 20 élet tapasztalatai alapján? Hát ennek a kérdésnek nem, nem, nem hírszem, hogy szakértő lennék, tehát nagy pofátlanság lenne, hogy itt most ami állati bölcs dolgokat mondanék, Hát az, hogy Budapest, Budapesten minden egyes négyzetméterén két önkormányzat uralkodik, hogy úgy mondjam, hát ez egy abszurd helyzet. Tehát vannak más nagyvárosok, amelyek szintén föl vannak osztva kerületekre, de ott van egy, egy, egy, egy hierarchia, tudtommal, vagy van egy, egy értelmes kompetencia megosztása a feladatok tekintetében. Én azt mondom, hogy a kerületek azok inkább csak valamilyen alacsonyabb szintű feladatokat látnak el. Tehát az, hogy itt, itt, itt jogilag is egyszintre van ez a két dolog hozva, ez egy örök konfliktus forrás. Ez, ezen, ezen szerintem biztos változtatni kéne, ez az egyik. A másik az, hogy Budapestnek a, a jelenlegi kerületi felosztása az város rendezési szempontból az rendkívül, rendkívül bírálható. Tehát az, az, az, az egyáltalán nem azokkal a természetes városrész határokkal egyezik meg, amelyek valójában együtt élnek, és amelyekben együtt kéne gondolkozni. Tehát az mondjuk egy abszurdum, hogy egy, egy utca választ el két keretet, és akkor az utcák a két oldalán teljesen ellentétes dolog történik. Én még olyat is hallottam, nem tudom, hogy fordítva egyirányosították az utcákat. Tehát mit találsz? Szóval egyszerűen ezek, ezek biztos, hogy nagyon nehezen kezelhető dolgok. Hogy az önkormányzati rendszert hogyan és miként kéne átalakítani, ehhez, ehhez tényleg nem értek. Az azonban biztos, hogy van egy, egy nagyon komoly szereptévesztés, szerintem van a magyar önkormányzatok ez talán még furcsa módon lehet, hogy az előző rendszerbe hozták magukkal, amikor ők mint ilyen gazdálkodó szervek, hogy én nem is tudom, hogy mik, mik szerepeltek. Tehát az önkormányzat az nem egy gazdálkodó szerv. Tehát azt én egy abszurdumnak tartom, ami, ami egyébként időről időre fölmörül, ilyen például egy testületi ülésen is, hogy hát ezt olyan üzlet megcsinálni, te ezt vagy azt, akkor nah, csináljuk meg mi. De önközé állami szinten is ez folyik. A lehet. A folyik. <hály> Ez egy, ez egy szereptéveszt. Tehát, ha valamit, valamit megéri megcsinálni, az azt jelenti, hogy abban van profit. Ha van benne profit, akkor lehet rá találni magánvállalkozót, aki megcsinálja. Tulajdonképpen ezen alapul a Ferencvárosi Rehabilitáció, és hogy mindazt, amit egy magánvállalkozó megcsinál, azt csinálja meg ő. Tehát nem kell az önkormányzatnak megépíteni a házat azért, mert a végén abból haszon származik, mert ő nem egy gazdálkodó szervezet. Neki az a dolga, hogy előkészítse a talajt a gazdálkodó szervezeteknek. És én szerintem ebben nagy, nagy, komoly szereptévesztés van, ezt hiszen el, el kéne felejteni. Igen, na most nem lehet kihagyni, hogy a szomszédba át tekintsünk. Tehát itt van a József város példája, ahol a két hát, rehabilitációnak nevezett beavatkozás is történt az elmúlt évtizedekben, egy még a 70-es években. A panelkorszakban, egy pedig most a közelmúlban. Hát három, mert ugye a Magdonna az hát, is számítható, mert az is egy elgondolás. Ott inkább szociális szempontú hát, beavatkozás történt. Beavatkozás, és ott igen. is van egy tapintató szándék. Ö, és hát tulajdonképpen a vénéményre búrnék kíváncsi, hogy e, e, ezek, most akkor három példát mondtunk el végül hát, is, hogy de mondjuk, városi. szerintem a lakótelepesen sen ugorjunk, <gül> az, az, az szerintem <gül> már senki nem, nem nem az akarja. Az <gül> Igen. De Jó. hát van a, a, a hát korvíjszigony, korvíj ami ugye nem. egy teljes uh, újráépítés, és hát a baros utca másik oldalán pedig van egy kísérlet arra, hogy valahogy ott megőrizve a, a lakosságot is életet vigyenek a, a helybe. Aminek azért úgy nem még olyan nagyon látványos eredményei nincsenek, egy-egy közintézmény jött létre, aminek a kezdő meg ilyen helyekkel. Tudanképpen, mint úrban uh, is, a véleményért kérdezem, hogy ez mennyire ajánlható, vagy mennyire tá támogatható, vagy éppenség a lóvandó, hogy a továbbiakban ilyeneket csináljunk. Hát akkor valóban úgy, mint, mint urbanista Igen. próbálok nyilatkozni nem mint a szomszédos Igen. fejlesztésnek a, a, a gazdája, de annyit azért el kell mondanom, hogy én a, a franciáktól, amikor hát, ilyen gyors módon kiképeztek, én, én azt tanultam, hogy azt mindenképpen kerülni kell, hogy bármilyen vállalkozó olyan helyzetbe kerüljön a területen, hogy el tudja uralni a területet. Ezért a hogy hogyha megnézzük, akkor rengeteg vállalkozó Az egész akció föl van parcellázott telkekre, és nagyon sok kis, közepes vállalkozó épít. Nincs kizárva nagy vállalkozó sem, a Svetelszky is épített már házat, de kezdet-kezdetén főleg kis és közepes vállalkozók voltak. Mi száz év alázalt, hogy Igen. épült Budapest telkenként. Igen. Tehát ők elmondták, hogy abban az esetben, hogyha ha egy nagyobb vállalkozó az egész akcióra rátelepszik, akkor meg fogjuk látni, hogy belekerül egy olyan spirálba, hogy állandóan és folyamatosan zsarolási helyzetbe kerül, mindig azt fogja mondani, hogy akkor ő levonul a területe. Ha neki ezt az önkormányzat nem teszi, akkor ő levonul. Holnap levonul. Oniva, on mondja a oniva. Hát akkor és, és én, én úgy látom a nyolcadik keret a szigony, a Corvin-szigony köz, hogy ez teljesen, teljesen, teljesen ez jött be. Tehát amit mondtak a francia, az teljesen beigazolódott. Tehát az önkormányzat fog állandó jelleggel egy olyan helyzetbe kerülni, hogy fokozatosan újabb és újabb engedményeket kell tenni, mert a vállalkozás vagy rosszul volt fölbecsülve pénzügyileg az elején, vagy pedig, vagy pedig nem volt rosszul fölbecsülve, csak menet közben mégis változtak a feltételek, és akkor mindig idő, hogy még egy fél, fél uh, százalékponttal emelni kell a szinteleti mutatót, most még egyet kell emelni, most még ezt kell megépi, megengedni, most még, az, most még itt módosítsunk a rendezési terem mostot, és akkor elértünk oda, hogy most már tényleg olyan sűrűségben épülnek házakat hát meg lehet nézni, vagy, hát, hogy tőle. egyszerűen elképesztő. Tehát és miközben ugye épül a, a belső részben az a, építészetileg talán jónak is nevezhető minőség, a perem, a, környe, a környezet az pedig megmarad olyannak, amilyen volt. Tehát igazából a, a kisugárzását sem nagyon látom. Na, most ebből az előkül, hogy én nem vagyok nagy híve ennek a, ennek a, a Józsefvárosi rehabilitációnak én ezt sokszor sok is mondtam, vitában is vagyok sokakkal emiatt, én azt gondolom, hogy én feltételezem, hogy ottani fejlesztő társág, az önkormányzatnak is abszolút jó, jó szándéka volt, de szerintem súlyos hibát követett el akkor, amikor egy fő vállalkozott egy ilyen helyzetbe hozott, mint amilyenbe, amilyenbe az került. Uh -huh. Igen, most hát nem tudom, most Most, most. most szuszonunk egyet, egy kis zenét kérünk, és folytatjuk, mert mindannyiunknak kell azért egy kis szuszonás Hogy sikerül megértem Amikor világország korjába zár Mi lesz a szívemmel Mi lesz a rémekkel Amikor világország Új versre vár Talán ő hangol majd át Talán a zene világország világország rántolás. Mond mire megismerj, az arcon kihiszi el, amikor világország máson dönt fel. Elérem, mi jár a fejében, amikor világország új táncba hív. Mit ér a régi tudás, mi lehet a megoldás, ha majd világország új Akár hangol majd át, akár Ezenek a Csak figyelem, hogy mire figyel, Csak várom, hogy mit felel, hozzám világország miért lesz közel. Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Haciel Gábor, urbanista építész a vendégünk, a Ferencváros rehabilitációjának volt a városfejlesztési vezetője ugye a 90-es években, és elég alaposan átbeszéltük ennek a fejlesztésnek a, az a izgalmas oldalait, és egy kicsit kitekintettünk a, a 8. kerületre, ahol egészen másfajta két fejlesztés van. Az előbb beszéltünk ugye a korvin szigony köznek a megkét vonásáról, és még itt hátra maradt az a Magdorna nev negyednek nevezett terület, ami hát egy röviden azt mondom, hogy ez egy ilyen Roma negyed ma már. És megvan a maga hogy mondjam, egy, egy, egy hangulata van a, amit a lakók csinálnak, egész mindenféle nép él ott egyébként, ahol sétál az ember, nem csak romák, hanem úgy tűnik, hogy, hogy mások is szívesen oda költöznek, tudom, itt egy, egy egyiptomézi, ott egy, hogy egy nagyon érdekes terület, de, de az is célba van véve, hogy abból is ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, azt is átüttek, mert építészettel egy abszolút leromlott környezet egyébként. Én, új új elnevelésről van szó, azért mondjuk a hallgatóknak, hogy mely területről van konkrétan szó. Tehát a McDonald's utcáról ka kapta a nevét. Hát e, a Mátyás kérdéssel kötött. Mátyás tér környéke, igen, igen. tehát, hogy, mert ez így hagyományosan ilyen elnevelés nem volt. Ismerem ezt a, ezt a projektet, ez, ez egy ilyen útörő projektnek tekinthető Magyarországon vagy Budapesten, a szociális rehabilitáció területén. tehát amiről beszéltünk itt, itt éppen az a szándék, hogy a helyben élő lakók számára kell ezt az egész területet vonzóvá tenni, és én valóban úgy gondolom, hogy ennek a területnek megvannak a, a sajátosságai, tehát tényleg nagyon jelentős a roma lakosság, én, én úgy tudom például, hogy rengeteg kínai is vásárolott lakást ezen a területen, még ezt hozzátenném a, a, a lányokat a József utcába, akiket ugye onnan kitiltottak, tehát mint, mint nem kívánatos elemeket. Tehát, én azt gondolom, hogy ezekre a meglévő sajátosságokra és elemekre építve lehetne egy városrésznek a jövőjét megrajzolni. Ugye beszéltünk arról, hogy, hogy Budapest az mennyire sokszínű vagy nem, vagy hogy a különböző tetek mennyire kell, hogy különbözzenek egymástól. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy kifejezetten markáns terület. Ha ezekre az elemekre ráépítenénk, akkor meg lehetne találni ennek a területnek a, a sajátos jellegét, és meg lehetne találni azt, a, azt, az, azt az üzleti konstrukciót is, amivel ez megmarad. Itt korábban említettem, meg beszélgettünk itt a szünetben a, a, a Amsterdamnak a példáját, ahol van ez a bizonyos piros lámpás negyed, ami, ami állítólag a legbiztonságosabb egész amsterdam mert olyan kontroll és felügyelet alatt áll, és ha az ember oda reggel elsétál, akkor annyi gyönyörűen ki van takarítva, hogy nem is sejti, hogy ez az a terület. És, és ott az ott élők nyilván megbarátkoztak ezzel, ez számos előnyel jár, hát ott rengeteg üzlet, üzlet van, azok jól mennek, tényleg nagy a biztonság, tisztaság van. Tehát nem kell ettől félni. Tehát itt, itt megint, megint egy kicsit visszajutunk megint az önkormányzati rendszerhez is, tehát abban a pillanatban, hogy, hogy mesterséges módon önálló kerületek vannak kihasítva, mint amelyek a városok működnek, akkor ebben a kerületben ez mondjuk egy nem kívánatos dolog, mert azt hiszem, hogy legyen a másik kerületben. De ha egész Budapestet tekintem, akkor azt mondanám, hogy miért ne lehetne ez itt ugye sok, sok hasonló dolog van. Tehát amikor egy kerület önálló, akkor ő mindent maga akar megoldani, az ott élők döntik el. Az egész város szempontjából lehet, hogy egy más munka megosztás sokkal értelmesebb lenne. Te ott csinálsz parkot, mert az kell a városnak, a másiket meg beépít. De itt mindenki beépíteni akar, mert uh -huh. abból lesz üzlet, parkot senki sem akar. Szóval ilyen áttétele is vannak ennek a dolognak. Most még a Magdalon egyedül csak annyit mondanék, hogy egy elég jelentős uniós forráshoz jutott, és az egyes épületek abból újulnak meg. De sajnos én, én, én elég pessimista vagyok ebben a tekintetben is, mert bár a szándék az valóban abszolút indulatú, de én úgy gondolom, hogy ez a pontszerű megújítása néhány épületnek, ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy az egészet átbilenys egy holdponton, és valóban a területnek a teljes felértékelődéséhez jussunk el, már csak azért sem ezek az uniós források meg fognak szűnni, és például nem látszik, hogy honnan fog ez pótlódni. Tehát én azt gondolom, hogy itt, itt azért a hagyományosabb és de az alatt a Ferencárosban alkalmazott városrehabilitációs módszereket kéne legalább párhuzamosan De lehet azt úgy csinálni, hogy közben ne következzen be szükségszerűen a Amit most most itt hogy az a, a Föltétel, ebben a városhabitász, legalábbis én úgy gondolom, hogy, hogy az ottaniakat most már akkor ott tartsák. Igen. És azzal együtt tudjanak felemelkedni, ahogy vannak a, azzal a területtel együtt. Nem úgy gondolom, hogy hogy az ottanyakat ott lehet tartani, és új embereket be lehet mellé költöztetni. Ettől megváltozik a szociális struktúra, és az ott élők, ahogy azt a Ferencvárosi példa is mutatja, át tudják venni azt a, azt a mintát, amely, amelyet az újonnan beköltözők hát sugároznak. Egyrészt. Másrészt pedig ugye nem lehet eltekinteni, megint csak azt mondom, hogy városrendezési eszközökkel nem lehet szociális kérdéseket megoldani. Tehát nem lehet eltekinteni attól, hogy az ott élő embereket szociálisan valamilyen szinten felemeljék. Ennek párhuzamosan kell működni. Ha ez nem történik meg, akkor természetesen be fog következni egy lakosságcseré. Tehát azért tenni kell, hogy az ne következzen be, de én elvileg egyáltalán nem tartom ezt a, mm -hmm. ezt a konstrukciót kizártnak. Hát az, az se egy megoldás, hogy, hogy, hogy az ember ne költözön most már, hanem ezekén maradjon, akik ott vannak, mert ugye másik oldalra meg állandóan a szegregáció ellen harcolunk. Hát itt van egy szegregáció, miért kell, hogy az ott megmaradjon? Jó, nyilván egy elszegényedő közösség Igen. nem tudja a, a, a környezetét sem ö, megújítani, tehát ez egy ilyen ö, farkában így jó lesz. Igen. Itt most az a kérdés persze, és már tovább fogunk lépni ebből a ö, példából, hogy ez igazából egy ilyen városreabilitáció, ami mondjuk a, 8, a 9. letnél láthatóan egy viszonylag szerencsés ö, döntés következtébe, tehát magyarul, hogy nem adták el a lakások nagy részét, hogy megvalósítható volt, és így pont a kerületen belül ez a lehetőség megteremtődött. telemben, mondjuk, ha már ezt az esetet nézem, azt a 8. letetet, akkor én valami, azt nekem, hogy itt egy kerületnek az ereje Kevés, mert itt már egy sokkal nagyobb társadalmi léptékű változásba kéne belenyúlni, ami, ami hát nem egy területnek, vagy esetleg egy falunak, vagy a városnak a, a dolga. a város fejlesztő, amikor ilyen léptékű dolgban kerül, akkor, akkor mondhat-e valamit, vagy, vagy mit csinál? Hát mondhatni mondta, mondhat igazán. Úgy, hogy meg is hallgassá. Úgy, a... ha, ha ha hogy meg has has has hát. has hogy nehezen tud bármit is mondani. De, de igazán itt is, itt is szerint... Tehát én azt gondolom, hogy itt alapjában valóban a, a város egészének a probléma köréhez jutunk vissza. Budapest nem egy szegény város, Már az ugye az Európai Unió és a fejlett régiók között tartja. Nyilván nem is fogunk támogatást kapni, tehát itt pénz van. Most nem akarok konkrét beruházást mondani, de nem arra kéne a pénz költeni. Tehát vannak itt kerületek, amelyek a pénzükkel nem tudnak mit csinálni. A kerület teljesen rendben van és gyakorlatilag újabb és újabb projektek jelennek meg, és igazából ezeket a projekteket kiép kéne terelni máshova. Nagyon adén... csak mondjuk egy abszolom, egy 12. kerületben, ha van pénz mondjuk, ha van, akkor az nem fogja mit a Mirákospaltára költeni. Így van, ezért szerintem nem a 12. kerületnek kéne elkölteni azt a pénzt, amit a szerencsés adózási rendszer miatt ő, ő beszedt, hanem ezt Budapest szinten kellene kezelni, a területeket koherensen kéne kezelni, ezen a területen mondom területet fejlesztek, ezen a területen vigalmi negyedet csinálok, ott meg más csinálok, és vagy az egész város kezelem egybe. Tehát az nem, az, ne, az nem jó, hogy vannak baromi gazdag kerületek, meg vannak, amikor nem tudnak ötről hatra jutni. Én egy példát érdemes itt felhozni, amit már átfeledett a következő témánkhoz, az urbanistikához, hogy egy többé húsz éves történet, hogy a Csepel északi csúcsára egy kis mini menhetent lehetne építeni, egy, egy újabb városközpontot Budapest hagyományos területétől déli irányban, déli terjeszkedése érdekében, és ott tömörülhetnének azok a hát kázi fejlőkarcoló, de persze nem a New Yorki szintű amelyek ugye, amelyekre, hogy mondjam, igény van, hát bizonyos körökben van igény, amelyek egy városkorszerűnek érezheti magát, vagy egy, egy, egy építész, vagy egy városvezető modellnek gondolhatja magát. Tehát van erre egy minden minden nyomás a városra, amit érzékelhetünk. Húsz év a folyamatosan ezt a nyomást, Sőt, már a szocialista időszakban is ö, épültek ilyen 20 még magasabb ö, kvázi felhőkacolók. És ez annyira komolyan fölmerült, hogy előterjesztés lett belőle a fővárosi a és miért nem szavazták meg, miért pont a 21 kerület kapja ezt meg. Uh -huh. ö, tehát... Hát is még a lányványos időt sem kapta meg. Azt se kaptam el, ki is akartak várni Budapestből. 200 méter hiány, vagy 300 méter hiány. <gül> Emiatt hián. egyébként, de hát ugye a Budapest Budapesten akarnak maradni. De miután A.C. Gából Budapest főépítésze volt, amit nagyon ö, szerényen elhallgatott elődünk, de, de 20 évvel ezelőtt pont a rendszervatos környéken, amikor ezeket nagyon komoly módon fölmerültek, könyvet is írt előtt, talán egy pár szóban érdemes lenne visszatérni erre, hogy hogy... Ö, vált torzóvá ez az egész gondolat. A Cseppel, Cseppel Manhattan az valójában a, valóban a szívem csücske, mert ez alatt a két éves főépítési ténykedésem alatt kristályosott ez ki, és legjobb tudomásom szerint először én toptam be, de egy, egy, ott volt egy konkrét szituáció, ami, ami ezt indokolta, nevezetesen az, hogy a főváros egy világkiállításra készült, és egy világkiállítás területet kellett keresni. Erre pedig egy kitűnő helynek kínálkozott cseppel, északi része. És beépítetlen. Egy beépítetlen üres terület volt, és elképesztően közel van a belváros Hoz. ezt egyébként nem én fedeztem föl, hanem nem nemrég elhúnyt kollégánk tartott egyszer elő egy előadást, és én magam is elképettem, amikor a térképen megmutatja, hogy a Csepes szigetnek az északi rész az alig van messzebb a, a belvárostól, mint a Margit-sziget. Tehát fantasztikus adottságú terület. Hát. És akkor, akkor igazából a... a Másik oldalról pedig volt egy olyan igény a rendszerváltás környékén, hogy itt megjelentek mindenféle külföldi befektetők, és elég komoly forrásból azt, azokat az ér, érveket lehetett hallani, hogy hát itt, itt, itt legalább 3 millió négyzetméternyi irodát meg kell építeni, és hogy föl vagyunk-e erre készülve. Annál sokkal több megépült egyébként. És akkor jött az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha a városközpontot tehermentesítendő egy ilyen második városközpontot kezdenénk építeni a Csepelsziget északi részén, mint Párizsban a Téfansz negyed. Összekötve ezt azzal a hát a nem lágymányosi híddal, hanem azzal a híddal, ami bement volna cseppel és föltárta volna, ezt a teretet lehetett volna használni világkiállításra, kiépíteni az infrastruktúrát, a világkiállítás után elbontani, és akkor ott lehetett volna vállalkozásban építeni irodákat, akár még toronyházakat is. Ez tényleg egy, egy színfolt lenne, a város központot nem zavarna, sőt igazából meg is mentené. Tehát így, így alakul ki tulajdonképpen ilyen koherens módon ez a gondolat, Hát ez ugyanúgy áldozatává vált a rendszerváltás után ilyen politikai viharoknak, mint, mint sok minden egyéb. Ezt levették napi rendőr, akkor először egy közparkot akartak csepere építeni, aztán utána mindenféle lakóépületek, tehát mindenféle elképzelések voltak gyakorlatilag a területnek egy nagy része az ma már nem beépíthető, ez irodák megépültek máshol. Oda hát került a szennyvíz A szennyvíz igen, az oda került, az oda, hogy akkor is oda tervezték, akkor is utána jártunk, hogy ezt meg lehetne csinálni máshol, vagy meg lehetne csinálni másként. Igen. Az az igazság, hogy ez a terület, én azt hiszem, hogy nagyjából egészében ugye a város számára elveszett, legalábbis részben elveszett, az irodák pedig megépültek máshol, és valóban van egy, van, egy, van egy iszonyatos nyomás a tekintetben, hogy itt még magasabb, még nagyobb. Én nem, én, én nem, én nem vagyok ellen a magas házaknak, mert a menhetemben például tényleg el tudok képzelni toronyházakat, meg minden. De én, én Budapest más én ezt teljesen indokolatlannak látom, megmondom őszintén. Igen, szóval ez a nyomás, ami itt kielégítést nyert volna, most a város egész nehezedik, és főleg a part környéke is iszonyatos nyomás alatt van, ugyan... Szerintem az egyik ö... legproblematikusabb az a Soroksári út melletti beépítés, tehát ami a, a két, a, a, a és a, a Lányványzs között van, hogy annak a, annyira a part szélére, építették egy nagyon a magas marad. épületeket, és ezáltal hogy mondjam, egy olyan, mintha valami bársas erődítmény ö, zárná le a várostarról, az oldalról, pedig ott valami, valami onnan hiányzik, ami fölvezetné. Igen, hát ez volt tulajdonképpen tehát... a világhelytásnak az egyik ilyen területe, tehát ezt sikerült üresíteni, és akkor és ugye az a helyzet, hogy amint egy terület üresként jelenik meg, főleg ilyen frekventált helyen, akkor iszonyatos nyomás van annak a beépítésére, és villám gyorsan épül be. Tehát én, én ezt tekintetbe például egy... egy, egy egy ilyen nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, megfontolt fejlesztés sokkal jobbnak tartanék, mint az, hogy Budapestnek a Dunapartjét villámsebességgel mindenhol beépítjük. Nem számít, hogy a Budapest tele van olyan helyekkel, amik, amik üresek, és lehetne fejleszteni nyugodtan Igen. őket? Ugye? Hát erről beszéltünk, hogy a fejlesztéseket bizonyos helyekre kellene igazából irányítani. Tehát addig, amíg egy kerület ugye mindenképpen a saját területén belül akar fejleszteni, lehet, hogy az egész város szempontjából sokkal célszerűbb lenne a fejlesztést egy más területre koncentrálni, például Csef erre. Mert az a fejlesztés is az nem csak Cseperi lett volna, bár a Cseperi önkormányzatnak nagyon tetszett, nyilvánvalóan, de hát az az egész város élet, volna, és az egész városa lett volna egy kihatása. Itt ö, tulajdonképpen ennek feltétele lett volna, amit említettél is, az a Vőzőnös híd, ami nem odaépült, ahova épülhetett volna, ö, és hát ennek is van egy története, tehát itt is óriási csatározások folytak, emlékszem annak idején, hogy az a déli híd, az, az hova is épüljön, és igazából majd napig nem értem, hogy miért oda épült a hova épült, tehát hát többet tudsz erre mondani. Nekem ez a Jézus és Barabás esete, megmondom őszintén. Hát a fővárosi közgyűlésbe szinte azon az elvi alapon kerültek be képviselők, hogy ők ellenezték a lánymányosi hidat. A lánymányosi hidat én készen kaptam, amikor főépítész lettem, de én ott is megőriztem ezt a tervezői alőrt egy volt Vátis kollégám, aki közlekedést tervező volt, ővele dolgoztam együtt, és ahogy ott rajzolgattunk mindig, meg a világkejtás körül gondolkodtunk. Tehát egyszer csak kikristályosodott, hogy az a jó megoldás, hogyha nem a lágymányosi híd épül meg, hanem egy olyan híd, ami bevezeti Cseperre a, a Hungária körútnak a forgalmát, és aztán Gálvani hídon keresztül folytatódik a budai oldalon. Ez, ez, ez egyszerűen kijött nekünk rajzból, és akkor mi nagyon nagy, Hével ezt, ezt, ezt javasoltuk mindenkinek, meg minden a rendési is ezt próbáltuk perakni, és aztán jött a, a rendszerváltás, bekerültek azok a képviselők, akik mind a Lágymányosi foglaltak ellen át, és az első alkalommal megszavazták. Tehát ez megint olyan volt, hogy egyenként mindenki Jézus mondott, de összességében barabásnak hangzott. Greg, igen, ez rengetegszor szó volt már ebben a de műsorban. Most persze itt jön egy másik kérdés, ugye? urbanista tudományról, nem is tudom, hogy hogy lehet ezt nevezni, mivel elég sok mindent ö, ö, beszéltünk, és hát ugye így is indult a műsorunk Vidar Ferencsel, hogy, hogy egyfajta holisztikus tudományként ö, ö, mutatta be a várostervezést, tervezést, ahol, ahol még csak egy része mérnöki feladat, és egy másik része hát ott szociológusnak, művésznek, pszichológusnak, nagyon sok mindennek, közgazdásznak, jogásznak kell lenni az embernek az, hogy az egészet jól meg tudja közelíteni, ez itt nem csak építeni kell, hanem ezt hanem, hanem el kell tudni helyezni egy élő szövetben tulajdonképpen. Hogy akik ellenben döntenek politikai székben ülve, azok nincsenek képesítve erre, hogy ezt ezzel a szemlettel lássák. Nem lehetne ezt, úgy mondjam, tanítani azoknak, akik a helyzetbe kerülnek? Tehát legalább egy alapozón átmenni ahhoz, hogy ő, mint önkormányzati képviselő kapjon egy olyan szemléletet, hogy egy picit mögéláson a saját döntései következményének. Mert én úgy érzem, hogy nyilván megvannak az önző szándékok, amikor csak azért is úgy döntünk, mert nekünk ez egy értek. de nagyon sokszor van egyszerű tudatlanság, ez a barabás ügy, ez nekem, hogy ezt mutatja, hogy az emberek tudatlanságból ö, szavaznak oda, ahova több kéz nyúl. Ja, te is akkor, akkor én is, mert nem meg megítélni. Igen. Azzal hagy kezdjem, hogy én, én, én a rendszert magában nem tartom rossznak, tehát az, hogy politikus dönt bizonyos kérdésekben, aki esetleg nem szakember az adott területen. Ezzel én egyébként sokakkal vitában vagyok, de én ezt nem tartom egy rossz dolognak. Mert az esetek többsége, pontosan ahogy itt elhangzott, nagyon sokféle szempontot kell mérlegelni. És azért a város fejlesztés, a városrendezés, az bármennyire is holisztikus természetű tudomány, mégiscsak egy tudomány, én például azért az egészségügyük nem igazán értek, és amelyik azt kell eldönteni, hogy most való egy egy, egy, egy egészségügyi szolgáltatásnak a megjelenítése fontosabb, vagy pedig egy városrendezési kérdés, akkor ebben én bizony nem tudnék dönteni, én csak azt tudnám elég hangosan mondani, ami az én szakteletemet érinti, hogy itt nem szabad ilyet meg ilyet csinálni. De van, amikor, amikor ilyen dolgokba igazságot kell tenni, ezzel szerintem nincsen semmi hiba. Ez a politikusnak a, a feladata, és ehhez politikus is kell. De... A probléma akkor van, amikor vannak tisztán szakmai ügyek. Tehát vannak olyan ügyek, ahol semmiféle más dolgot nem kell figyelni, csak is egyszerűen a szakmai ügyeket. Az tényleg megfoghatatlan, hogy egy ilyen esetben miért nem a, a szakemberre hallgatnak. De nem él, amikor a váti voltunk, egyszer volt egy kollégám, aki Miskolcra készített, ami állati tudományos dolgozatot, számítógépes programokat fogtattak, hogy hol kell lakóterületeket, mint egy kijelölni, és kihozták egyértelműen az egyiket, és mondták, hogy ezt Mondták ott neki, hát, hogy jó, rendben van, de mi ott fogjuk megcsinálni. Hát ez, ezek, ezek, ezek mondjuk nem, nem, nem jó dolgok. És mit tapasztaltál, miután a már az előző érában is, ott voltál valamint ugye elmúlt húsz év tapasztalata alapján, hogy mikor, hogy hallgattak a, a, a szakemberre a, a felkent, felkent képviselők? Mennyire, mennyire lehetett ezt ö, befolyásolni a, a döntéseket, mikor mennyire? Hát most ezt meg kéne fontolnom a válasz, ha össze kéne hasonlítani, mert nem volt ez könnyű azelőtt Minden. sem, meg most sem. Az azelőtti időből azért olyan emlékeim vannak, mintha jobban hallgattak volna ránk, de ezt nem tudom, hogy ez mennyire igaz ö, valóságban, mert eleve az ember olyan keretek között gondolkodott, amit, amit, amit a számára lehetővé tettek. Uh -huh. Tehát, hogy az adott kereten belüli gondolkodásból kiött optimális eredményt esetleg jobban elfogadták, ezt ugye el tudom most egy utólag képzelni. Én, én például úgy emlékszem, hogy, hogy ritkán fordult elő, hogy, hogy abszolút el visszavetettek volna valamilyen javaslatomat, még olyan esetben sem, Például Győr esetében, ahol, ahol elképesztően új dolgokkal álltunk elő, ott is valahogy, miután nyilván nem vágott semmiféle politikai érdekben, ezt, ezt el, el tudták viselni. Hát a, a mai helyzet az, az, az egyértelműen nagyon nehéz, mert, mert a városrendező, de hát az építész is az gyakorlatilag egy ilyen szolgáltatói szerepbe van kényszerítve ugye nem, nem megbízó van és megbízott, ami ugye a megbízás, a bizalom szót tartalmazza, hanem vállalkozó van, meg megrendelő van, és ez is a helyzet, valóban ez a helyzet, hogy, hogy nagyon sok esetben prekoncepciók vannak, előre lefutatott bizniszek vannak a háttérben, és annak a keretében kell tevékenykedni, és ha valaki ezt nem vállalja fel, akkor keresnek egy másikat, aki meg viszont felvállalja. Igen, és ö, ezek szerint ennek az áldozatává válnak, válik maga város tervezés, ahogy tapasztalhatjuk az elmúlt húsz évben. Többszere hangzott itt is, hogy ö, hát ez a karinti féle diéta, hogy szigorúan betart karinti figyelesen a diétáját két étkezés között. Igen. De körülbelül ezt tapasztaljuk, hogy ö, ez az egész övezetás trólosdi. Meg lehetne -e ezt fogni? jogi vagy gazdasági eszközökkel, hogy, hogy komolyan vegye az önkormányzat a saját tervét, vagy egyszer reménytelen bármit gondolkozni ezen? Most elérkeztünk egy olyan témához, amit nagyon kedvelek, hogy, hogy hogyan, hogyan kellene értelmezni ezeket a városrendezési, városépítészeti kérdéseket, mert én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan uh, egzakt dolog, amit jogszabályokkal körül lehetne élni. Tehát erre egy, -egy kísérletek történek. Ma már egy, egy városrendezési terv sokkal inkább egy jogszabályoknak, vagy elvírásoknak a gyűjteménye, mint sem egy kreatív mm. uh, valami, tehát egy, egy, egy megtervezett uh, valami. És, uh, és szerintem az bizonyítja lépten nyomon a gyakorlat, hogy ezekkel a, a ezekkel a jogi körülhatárolásokkal a dolgokat nem lehet igazán megfogni. Tehát, én, tehát a szubjektív elemet szerintem nem lehet mellőzni a rendszerből, már pedig ugye ezt a jogászok szeretnék kiküszöbölni. Tehát nem, nem, nem ígtatható ki a rendszerből egy olyan Grémium például egy olyan tervtanács, amelyik, amelyik valamilyen egy döntésbe. Tehát tudomásul kell venni, hogy az országban ezen a szaktveten is vannak olyan emberek, akinek a szavára hallgatni kell, vagy érdemes, és ezeknek egy bizonyos módon, rész valamely szubjektív módon szerintem bele kell a dolgba avatkozni. Mert máskülönben ezt jogi alapon a városrendezési, városépítészeti kérdéseket nem lehet rendezni, ez meggyőződésem. Ezzel egyébként nagyon sok emberre vitában vagyok, ezt mondtam is, de nekem ez kedvenc témám. Tehát én azt gondolom, hogy a szubjektum ebből a kérdéskörből nem miktatható ki. Ez egy fontos gondolat, hogy amikor egy ilyen városrendezési jogszabály alkotnak, területrendezési tervet jóvá akkor ez tulajdonképpen hogy néz ki? Menjél laikus, ezt nem nagyon szokta vizsgálgatni. Azt néha látjuk, mit tudom, hogy a helyi megjelenik egy rendelet, valószínűleg a nagyon mazoisták elolvassák, mert a szokásos jogi nyelven van megfogalmazva, általában a képek nincsenek. Még a rakva. közösséges nem megvan érti ezeket. Tehát, tehát én sokszor úgy érzem, hogy például a, az üzleti életben is nyilván leírják akár részletesen is, hogy mit akarnak egy üzleti terve, de, de van, egy, van egy olyan vízió, amit, amit hát ö, szövegesen és, és egész egyszerűen el lehet mesélni, hogy mit akarunk ott látni. Hozzáteszünk néhány ábrát, térképet, rajzot, hogy, hogy aki aki, aki akarjuk értetni, az, az el tudja képzelni. Tehát sokkal inkább ilyen emberi ö, vízióként tárjuk a, a, a, a partner elé, mint valami olyasmi, mint a mi, egy jogszabály, ami most Igen. nem tudom én, ami, ami sajnos, ugye a jogszabály, mivel nem lehet tökéletesen fogalmazni, vagy szándékosan nincs tökéletesen fogalmazva, megad olyan lépéseket, ami a jogszabály logikáján belül végrehajtható ö, módosítás tulajdonképpen belefér, valójában teljesen ellentétes mondjuk a dolog szellemével. Tehát például lehet, hogy a logikájában belefér egy átsorolás, mert a nem tudom mit paragrafúr, bla, bla, bla, bla. ezt lenni, de ez ez megengedi, kész. de ugyanakkor, hogyha a dolognak a szellemét tekintenénk, akkor oda nem illik. Igen. Hiszen mondjuk és. csak például azon, hogy lerajzolok egy utca képet, amit nyilván nem kell megtervezni a házakat, de mondjuk látszik a házak magassága, három, négy, öt emeletes házak, mennek egymás mellett a fák az utcán, és a Ha valaki oda egy toronyházat akar építeni, akkor az rögtön látszik, hogy nem oda való. Igen. A papíron ez elsikad. Ez összefügg azzal, amit említettem, hogy az egész városrendezés egy ilyen jogi alapú valamivé kezd válni. A régi, régi időben, tehát a rendszerváltás előtt ez úgy ment, hogy a Vátiba gyakoroltuk a szakmát, ez úgy ment, hogy én megterveztem az adott városrészt. Tehát lerajzoltam pontosan azt, amit elhangzott, hogy, hogy milyen legyen a beépítés, hova kell házat, hova kell, utat, hova kell, parkol, ilyen magas legyen, maket készült, uh -huh. utcakép készült. Ez egy tervezői javaslat volt, ezt úgy hívták, hogy beépítési javaslat, és emellett akkor is készült egy, egy, egy, egy jogilag kötelező munkarész. Ami ezt leírja. Szabályozási tervnek hívták, ez elsősorban egy rajz volt. Tehát mm. rajzilag ezt ábrázolta a térbeli elrendezését a dolgoknak, és szövegesen csakis és kizárólag azt írta le, amit rajzilag nem lehetett ábrázolni, ami egy instrukció volt az építésznek, vagy azoknak, akik a területen bármit csinálnak, hanak, hogy még azon túl, ami a rajzon van, még mit kell, mit kell tenni. Ezt az utóbbi munkarészt én most már töredelmesen bevonulom, én sose csináltam meg. Nem, én ezt egy jogászi dolognak uh -huh. tartottam, volt a Vátiban egy jogász kolléga, mikor én lerajzoltam a tervemet, akkor megkértem, hogy jöjjön föl, följött, lejut mellém az asztot, és megkérdezgetés közben ezt megírta. Most a rendszerváltás után és gyakorlatilag úgy is használták a tervet, hogy az önkormányzatnak csak is és kizárólag beépítési tervet vették elő, tehát ahol lehetett vizuálisan látni, hogy mit kecsen, és azt használták. Nem igazán töröltek a, a jogi dolgok, de hát ugye nem is volt jogállam. Most viszont már jogállam vagyunk, sőt, ugye egyesek szerint jogászállam. Tehát az egész városen is gyakorlat átalakult oda, hogy hova tovább ma már ilyen beépítési tervet nem is készítenek, hanem kizárólag, kizárólag azt a bizonyos leegyszerűsített rajzot, ami néhány vonallal meg színezéssel ábrázolja a területnek az alapvető felhasználását, és hozzá tartozik egy kötetnyi szöveg, ami megpróbálja körülírni, hogy hol mit lehet csinálni. Hmm, Na tehát most mondjuk, hogy mondjuk, kicsit jobban értsük, mondjuk, mondjuk régen készült egy rajz, és én, ha, aki nem vagyok mérnök, és nagyon sem rá azt mondja, jaj, de szép, itt lesz egy ilyen utca, körül így fog kinézni. Igen. Most meg lehet, hogy látok egy térképet, bevansatírozom, hogy mondjuk lakóövezet. Igen körülbelül ilyen. El 3 per 8, igen, vagy igen, valami ilyesmi. Ilyen ilyen. Ja, egy ilyen ízérá, de ezt látod. Igen. Bocsánat, száll, tehát egy, egy csak, csak valami, azt amit aztán valami utána szöveg. ki kell bányászni a szövegből, hogy az igen. mi igen. akar lenni. Igen. És akkor ott következik az, hogy ilyen, mit tudom, és akkor paraméterek ott Sorakozni. De még azt is hozzáltam, hogy egyszerűbb esetben még rajta sincs szükség. Tehát most már a szöveg az, ami, ami kell, hogy legyen, az minőső rendezési tervnek. Hát milyen rendezési terv, ezt kérdem én, vagy megkérdezte valaki az építészkaron ezelőtt húzni, -ja, hogy egy rendezési terv, az egy, az egy szöveggyűjtemény, hát az, az, az nem elképett elképet volna arra. Tehát az nem egy, az nem egy, az nem egy műszaki produktum. Most a, a gondot ráadásul az okozza, ugye ezt, ezt a szöveget aztán kézbe veszi a befektető, kézbeveszi az építész, kézbeveszi az önkormányzat. És ebből aztán mindenki más gondol. Mert oda, oda le van írva, az nagyon pontosan le van írva, hogy erre az épületre, mit tudom én, magas tetőt kell rakni. Igen ám, de hogyha jön egy építész, aki tervez egy marha jó házat, nem magas tetővel, akkor azt miért ne csinálhatná meg? Viszont ha tervez egy állati osványat és rárakja a magas tetőt, az gond nélkül átmegy. Tehát én azt mondom megint csak, hogy a szubjektumot nem lehet ebből a dologból kiiktatni, mm -hmm. tehát valahol valakinek meg kell azt ítélni, hogy ez a ház ez jó, odaillik e vagy nem illik oda. Ki más ítélhetné meg, mint az, aki egyébként az adott területnek a, a szaktekintéje, vagy szaktekintéjei közösen egy tervzsüribe. Most a tervzsüriket ki akarják, ugye rengeteg kísérlet volt, hogy ezeket ki kell iktatni, mert ezek ilyen szubjektum, szubjektív dolgok. Na de hát a, a világon rengeteg dolog dől el. Hát egy meccset nem lehet másképp levezet, mint hogy a bíró eldönti, hogy most ez így legyen, vagy úgy legyen. És szemmel láthatóan néha teljesen tévesen is dönt, de mégis eldönti valahogy. Ez is ilyen, szerintem ezt nem lehet, nem lehet jogszabályi alapon leírni. És akkor az történik, hogy akkor ugye mást ért, ért ez alatt a befektető, mást ért alatt az építész, mindenki mást ért alatt tehát, ahogy itt el is hangzott, hogyha ha jogszabály egyértelmű lenne mindenki számára, szóval, akkor nem lenne szükség jogászokra. Hát De. nyilvánvalóan az a dolog lényege, hogy a jogászok is másképp értelmezik. És akkor, és akkor áldatlan vitánk vannak. Én szoktam azt mondani, hogy nincs olyan rendelési terv, amire ne tudnám egy óra alatt bebizonyítani, hogy ez teljesen jogszabály ellenes, De. ha akarom. Nem, nekem olyat még nem mutat. Hát még ez meg és az építészet olyan, hogy amikor oda megyek a helyszínre, és látom, <gül> akkor dől el, hogy ez. Igen. Hát végül is hogy néz ki, mert papíron. Minden nézhet ki jól. Igen. E, most itt a... Mert azért, bocsánat, a tervek is azért úgy vannak az emberek elé e, tárva, hogy e, vagy valami idealizált e, képen látszanak, hogy mondjuk már benőttek a nem tudom, ilyen fák, meg ilyenis mikor, a háttérbe dombok vannak. És a háttérbe dombok vannak. Igen. Amik, madarak, igen. igen. De, de az, hogy az utca képen ez, ez, ez igazából hogy néz ki, azt e, legfőbb a szakember tudja igazán megítélni vagy valami, valami, ahogy mondjam, egy, -egy esztéta Igen. hozzáállású valaki, aki mint egy műalkotást vizsgálja, Igen. hogy na ebben a sorban ez, ez oda illik, vagy nem illik. Mert önmagában még lehet az is, hogy egy szép Igen. épület egy adott helyre nem illik, nem? Ez persze. Persze, hát, és ráadásul tehát én azt merem állítani, rengeteg rendezési tervet készítettem, de merem állítani, hogy nincs az a városrendező építész, aki előre pontosan meg tudja határozni azokat a paramétereket, amivel az adott épületet oda be kell építeni. Tehát az, az, az, az, az, az csak becsülhet. Most ráírom, hogy mondjuk 20 méter lehet a maximális homlokzat magassága, és amikor, amikor az épület elkészül, akkor lehet, hogy betartja a 20 métert, és az ember elájul, hogy hogy lehetett ekkora házat tenni, és lehet, hogy az, hogy lehetne akár még egy kicsit magasabb is. Tehát azért, mert ezt el kell adott esetben ezt, ezt dönteni. De régen mindig azt mondtuk a, a váltil, amikor még voltak ezek a beépítési tervek, és időnként ilyen utcaképek, meg ilyen épületvázlatok, hogy az az építési előírás valójában, hogy ennél rosszabbat nem lehet csinálni, nem szabad csinálni, ennél csak jobbat lehet csinálni és szerintem ez egy elég jó, jó rendszer volt. Na most én mikor tanultam főiskolán, hát az még a 70-es években esett, és ugye hát utána el kell dönteni, hogy mi leszek, ha majd leszek. Hát azért nem lettem tervező, mert nem akartam ezeket a panálakútelepeket tervezni, mert annyira utáltam akkor is ezeket a merev csutturákat. ezért aztán persze holhelyet alkaszják, alapon nekem kellett átmennem ezeket a házakat, mint beruházód, de ez egy külön történet. Én a főberes lettem, ez kicsit egy kicsit humoros dolog, de tény az, hogy akkor azt gondoltam, hogy, hogy ennél rosszabb már nem lehet. És hogy jött a rendszerváltás, akkor azért voltam lelkes, hogy szakmai szempontból is ennél már csak jobb lehet. És az elmúlt húsz évben bizony, bizony nem vagyok benyőződve már, hogy csak jobb lehetett tapasztalataink alapján, mert az akkori merev kockológiai struktúra helyében egy úgy tűnik, hogy ilyen patchwork-típusú városfejlesztés, fordhátán volt ide, ezt teszek oda, azt teszek, szóval, mintha még a maradék struktúra is eltűnt volna. Tehát sikerült még azt is alun múlni, amit már nem hittem volna, hogy lehet, és a kérdés tulajdonképpen az, hogy a szakma, hogyha lehet ilyenről beszélni, hogy mit tehetett volna, mit tehetne, mit tehet még, ezt tekintetben, hogy, hogy tehát mit kell volna tenni, hogy ez ne így legyen. Lehet volt, hogy esély arra, hogy a, a szakma befolyásolja ezeket a dolgokat, vagy csak az maximum egy kutya amely a karaván aladását követi. Tehát, hogy mi a szakmának a, a lehetősége ma Magyarországon? Most egy rendkívül divatja múlt fordulattal élek, ilyen dialektikus materialista magyarázatot keresek erre a kérdésre. Én, szóval én, én azt gondolom, hogy egyetlen egy szakma se tudja kivonni magát az az általános történelmi, kulturális, gazdasági szituáció, ami, ami, ami egy adott országban, vagy az, az, az, akár azon a lelki szituáció, ami egy adott országban van. Tehát én nem hiszek abban, hogy a magyar futball például az jobb tud lenni, mint, mint, a, mint, mint mit tudom én, a magyar országi dolgok úgy általában, és szerintem ugyanez a helyzet az építészettel és a városrendezéssel. Ezek a teljesítmények szerintem teljesen szinkronban vannak az ország kulturális állapotával, ezen, ezen, tehát ezen nem lehet változtatni akkor, hogyha ha a szakma most összefog és borzasztó hangosan mond dolgokat. Ezen csak akkor lehet változtatni, hogy alapjában véve a kulturális, a kulturális gyökerekhez való igazodás, mint, mint, mint, mint alapel, helyre áll. Tehát én éppen a múltkor nem akarom mondani, melyik városban lefényképeztem egy olyan folyóparti beépítést, ahol, ahol négy vadonatújház állt egymás mellett, és én, én, én komolyan mondom, hogy azt mondtam a kollégának, hogy ha valahol találnak Európában még egy helyet, ahol ilyen elképesztő módon nem törődik az egyik építés, hogy mit csinált mellett a másik, akkor, akkor komolyan mondom, hogy akkor akkor elismerésemet fejezem, mert szerintem ez a máshol nem fordulhat elő. Tehát egész egyszerűen vannak, vannak hagyományok, amik benne, mélyen benne élnek az emberek, a közösségekbe, és akkor ez szabályozza az építést, a városrendezési dolgokat is. Tehát nálunk, nálunk ugye rendkívül frusztrált állapot van, ez, ez a teljes magyar kultúra területén szerintem érvényesül, és a mi területünkön is, nem igazán tudjuk, hogy mihez, mihez kell igazodni. Ilyen a rendszerváltás után itt nagyon nagy mértékben rászabadult az országra, meg, a, meg persze a szakmára ez a, a befektetői nyomás, egy teljesen más mentalitással találkoztunk, egy, egy sokkal agresszívebben, erőteljesebb fellépéssel és, és gyakorlatilag ezt nem, nem, nagyon, nem nagyon tudtuk mi kezelni, de mondom, én szerintem ezt akkor lehet kezelni, hogyha ha ezt mindenki magáévá teszi, tehát egy befektető is magáévá teszi, hogy bizony, vannak bizonyos játékszavajok, amiket tudomásul kell venni, van egy olyan ízlésvilág, ami szabályozza a dolgokat, és akkor ez elvezet ugye, az oktatás kérdéséhez, Na, hogy, az hogy az hogyan lehet ez. Hogy, hogy ezt, már, ezt már a vizuális kultúrát már gyakorlatilag a... Nem is az általán az óvodában kellene igazából de a gyerekeknek. Most a rajzóra sincs, mint a sincs. De most akkor Igen. hogy tanítják ezeket az építeszpallantákat, hogy ki megépíti a maga a műalkotását, és, és kész? Tehát Hogy, hogy, hogy zajlik a urbanisztika oktatása ma Magyarországon? Hogy ha ilyen az urban, tapasztalunk. Az urbanisztikai oktatással nagyon sok, sok gubanc volt az elmúlt időszakban, Ugye az urbanisztikai oktatásnak nem volt tehát nem volt egyetemi szintű urbanisztikai oktatás, tehát elsősorban az építészkaron ö, szakosodtak a hallgatók a a, a, a, vége felé, a tanulmányok vége felé a, a városrendezés tárgyal, és úgy lettek városrendezők. Ugye ezt az építész alapú városrendelést aztán retteletesen sok kritika érte, miatt aztán ugye meg, le is csappant azon olyan hallgatók szám, ez iránt érdeklődtek, településmérnök képzés folyt, ilyen főiskolai szinten az országban, és hát a szakma elég nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy egy egyetemi szintű urbanisztikai oktatás bevezetésre kerüljön, amire azért lett volna nagy szükség, mert, mert akkor ugye azt a bizonyos komplexitást, amiről beszéltünk, azt azért ott belefért volna egy, egy, mondjuk egy öt éves tan, tanmenetbe, tanrendbe. Ez azt hiszem egy évig, összesen egy évig folyt az oktatás, tehát megindult egy ilyen, megindult egy ilyen oktatás több helyen is az országban, majd utána a bolonyai folyamat miatt az egész megszakadt és gyakorlatilag ketté vált, és akkor pillanatnyag úgy van, hogy van egy, van egy alapképzés, ez általában egy, egy építész alapképzés, és akkor utána egy mester szakon lehet szakosodni település tervezésre, vagy városrendezésre, úgyhogy pillanatnyag ez van. Ez nem, én ezt nem, nem, én mint építész ezt nem tartom tragédiának, tehát én megmondom őszintén, hogy az, hogy az építész készségeket kiírtották a városrendezésből azon a címen, hogy a Pusztán építési megközelítés nem helyes, amivel egyet lehet érteni, de ennek ellenére szerintem építéshez hasonló adottságok szükségesek a várostervezéshez. Tehát ez a várostervezés az nekem még mindig az, hogy egy sétánytervezek, tervezek, egy teret tervezek, az most négy négyszögletes legyen, kör legyen hát hogy ilyen az az épületek. Város a város. Tehát ezt nem lehet kiírtani, azt mi kiírtjuk innen, akkor az lesz, amit említettél, hogy ilyen patchwork-szerűen mindenki lepakol a amit lehet, amit a szabályzat megengednek és kész. Hát ebből szerintem élhető város nem nagyon lesz. Mm -hmm. <hálland> és most közelítve, hát megint csak egy újabb <hálland> <hálland> szerénységet szeretnék feloldani, a... Vasszély Gábor a Magyar Lóború elnöke, amit hallgatott elődünk, de azért én hallgatókedvben nem hallgatom el. Egy ilyen nagy múltú már egyébként most már 1966-ban volt, ugye? Tehát egyik legnagyobb múltú szakmai társaságoknak milyen lehetőségei vannak? Egyébként milyen feladata van ebben a mai helyzetben? Most, most Karin jutott eszembe, hogy mondja magam, mire olyan szerény. Uh -huh. hát nem azért hallgattam el, hát nem került sor a beszélgetésbe. Hát valóban az Urbanisztikai Társaság elnöke vagyok most már, már a, a kívánatosnál régebb, régebb óta, úgyhogy ezt lassan majd át is kéne adni valami fiatalnak, és akkor meg is említem, hogy a probléma az, hogy, hogy igazából nem nagyon vannak fiatalok. A, a szakmában. Tehát na, először is kevesen is végeztek, még nagy a fluktuáció, máshol mennek. Tehát ez egy, ez egy nagy gond. Tehát igazából egy ilyen idősek gyülekezett ez a Magyar Urbanisztikai társaság legyünk őszinték. Ennek ellenére egy jelentős szakmai preszt is sikerült kivívnunk az elmúlt, ezek szerint 40-44 év alatt. Aminek, ami azért részben abból is, abból is fakad, hogy már a rendszerváltás előtt is azért az urbanisztikai társaság egy ilyen, ilyen kibeszélő fórum volt, tehát, ahol azért el lehetett bizonyos dolgokat mondani, és hát azóta is rengeteg olyan rendezvényünk van, ami aktuális kérdésekkel foglalkozik, és ott azért elég őszinte vélemények elhangzanak. Most lesz például, nem is tudom, a napokban a Bécsi utcai beépítések kapcsolatban egy rendezvényt szerveztünk, tehát a társaság egyrészt, egyrészt ilyen rendezvényekkel föl tudja magára hívni a figyelmet, másrészt pedig hát néha közzé teszünk állásfoglásokat is, mert ki ki a maga területén megtesz, megtesz amit, amit lehet. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy a dolog az, és ez számomra meglepetés volt, hogy a dolog az, az sokkal, sokkal jobban szór, már, mint az egyéni vélemények tekintetében, mint én korábban gondoltam. Tehát én korábban, korábban azt gondoltam, hogy a szakmai vélemény az mindenféle politikai dolgot felülír, és, és meg tudom világosan mondani, hogy szakmára ez jó vagy nem jó. A, a legpregnánsabban ez talán a Nemzeti Színháznál jelentkezett. Tehát én azt elképzelhetetlenek tartottam, hogy ki fog alakulni egy olyan kör, amelyiknek ez kifezetten tetszik ez az egész helyjára, mert minden, ahogy ez az egész történt, és most megint ugye hasonló ilyen meghasadást lehet érezni a Bécs, Bécségség beépítéssel kapcsolatban is. Tehát én, nekem az egy nagy csalódás volt, ugye a rendszerváltás előtti gondolatomhoz képest, hogy az embernek az általános ideológiai, erkölcsi, politikai beállítottsága még a szakmai véleményt is felülírja. És ezért nagyon nehéz azt ma megtenni, amit egyébként sokan számon kérnek rajtunk, mármint a Magyar Urbanisztikai Társágon, hogy világosan mondjuk meg, hogy ezt így nem lehet, ezt így kell, ez úgy kell, mert, mert igazából ő, ritkán fordul az elő, hogy mindenki egyetért mindennel. És most például lesz ez a Bécsi utcai vita, én kíváncsi is vagyok, hogy ott például milyen. Miért a, a Bécsi utca az el, a, a ceppenines az az ház? Az ház, az ház hát ez is egy érdekes egy dolog, és ezért én azt gondolom, hogy a magyar urbanisztikai társadalmak a lehetőségei bizonyos értelemben korlátozottak, vagy korlátozottabbak, mint például egy civil egy civil társasági. mert egy civil társaság, mondjuk a környezetvédők, azok egy bizonyos szempontból nagyon pregnánsan tudnak véleményt nyilvánítani. Nálunk miután az urban,. Egy, valóban egy nagyon komplex, holisztikus dolog, mindenféle szempontok bekeverednek, ezért a társaság tagjainak a véleménye általában megosztott szokott lenni a kérdésben, és ezért nem is olyan határozottak és élesek a mi állásfoglalásaink, ezt, ezt sokan kifogásolják. És a urbanisztikai társaságnak vannak-e képzései például? Ha egyszer nincsen az állami képzésben ilyen, akkor ma már egy társaság, ez egyesületi alapítványi formában működik, hogy valami hasonló, gondolom, egy non-profit szervezet. Igen. Igen. Indíthat saját iskolát, már pedig itt óriási szellemi potenciál összpontosul. El tudom képzelni, hogy ez a sokféle nézet E, nagyon izgalmasan jöhetne vissza például egy, egy oktatásban, amit fölvállal akár egy szakreditált formában is. A másik pedig, hogy nagyon izgalmas lenne, amit nem tudok, hogy róla, hogy van-e ilyen. Én szívesen olvasgatnék egy olyan lapot, amikor az a cím, hogy urbanista. <gül> hogy hát, <gül> város Városkritika, vagy valami hasonló, ami, amiben kifejezetten ezt a nem épületcentrikus, hanem városcentrikus szemléletet mutatná meg, amely persze az épület kritika is helyt kell, hogy kapjon, de egészen uh, uh, hát távoli uh, témakörök, mint amiről például ma is mi beszélgettünk, és uh, fontos, hogy meglegyen tányba, és szerintem az sem baj, ha ütköznek, nézetek, mert nyilvánosságra kerülnek, mert ez most egy nagyon szűk szakmai Körön belül ütköznek ezek a nézetek, tehát nem hiszem, hogy valaki kívülről túl sokat tudná erről. Ezek az urbanisztikai <tos> társaság problémája, amiket itt felsoroltál, mert valóban mindegyik kérdéssel foglalkozunk és próbáljuk kezelni. Volt egy nagyon-nagyon jó képzésünk Vidor Ferenc vezette Igen. hosszú éveken keresztül, Igen. egy ilyen urbanisztikai Prova, tanfolyam, tanfolyam. Most szeretnénk, most napirenden van, a következő elnökségi ülésen fog szerepelni, hogy szeretnénk most indítani egy urbanisztikai mesteriskolát, teljesen ezen, a, ezen az alapon, ahogy ez történt. A folyóiratot is próbáltuk föntartani, aztán elhagyobb különböző dolgokat találtunk ki, ilyen más folyóiratok mellékletében mm -hmm. itt-ottam Volt a folyóiratuk is? Hát volt egy városépítés című folyamat mm, még a, az átkosban, ami, el, mm. ami még aztán egy darabig kitartott, aztán, me, aztán megszűnt. Hát azért mondjuk az, aki ilyen típusú folyamatot megvesz, azért az viszonylag kevés van az országban. Ahhoz legalábbis kevés, hogy rentabilisan föl lehessen tartani. Márpedig sajnos az a helyzet, hogy ez egy társadalmi szakmai szervezet, míg igazából támogatást nem kapunk. Mm -hmm. Tehát ez megszűnt az a rendszer, mint régen volt, hogy az urbanisztikai társaság kapott egy kényelmes támogatást, amiből föntarthatott egy folyóiratot, indíthatott tanfolyamot. Tehát nekünk a költségeinket magunknak ki kell gazdálkodni. Tehát ez most csak nagyon piaci alapon működhetne. Piaci alapon, pályázatokat csinálunk meg, hát természetesen vannak olyan pályázati források a minisztérium kezelésében, amiket meg lehet pályázni, és abból valamilyen összegekhez hozzá tudunk jutni, de hát elég szerény ez az összeg, és ezért a, a lehetőségenk is ilyen tekintetben meglehetősen szerények. De próbálkozunk, tehát például fog készülni most egy sorozat, illetve három első darab már el is készült, a, a 12 köműves ez hasonló, most 12 urban is tehát mutat be, hát tehát próbálunk azért a, a tévébe is megjelenni, a különböző médiákban, Hát a lehetőségeink sajnos elég szerények. Mm -hmm. Volt egyébként még a szintén 900-as egy, egy periódika, amikor már nagyon komolyan vették a tudományt és települőstulományi közlemények címmel egy elég vaskos ö, kiadvány is megjelent szinten azokban a amelyiknek a székhely akkor még a Rákóczi úton volt egy elegáns falemberiás úri helyen. De a rendszerváltás és az üzleti érdekek elsöpölték ugye azt a helyet, Helyen. és most egy, a Ferencváros rehabilitáció területén van egyébként, szintén egy kitűnő adottságú ter teremmel, amit akár be is lehet venni, hogy mellékesem, és hát valóban az a kérdés, hogy, hogy válhat még érdemibbé a kívüláll, a külvilág felé jobban megjelenővé ennek a társasának a tevékenysége. Hát ugye én meg a, a budapesti elnökként többször javasoltam különböző állásfogadások közététerét, és valóban többször jött az vissza, hogy de hát az egyik felálltársaságnak így gondolja, mm. más meg úgy gondolja, akkor most mi lesz a múltnak a, a véleménye? Ö... Baj az, hogyha egy, egy ilyen szakmai társaságnak nincs egységes véleménye? a külső megelenés szempontjából talán nem hogy hogyha... Én, én, én, ha mondjuk olvashatnám ezeket a dolgokat, én, én személy szerint nem érezném problémának, mert a, a, az ütközésből vagy a vitából néha sokkal többet lehet tanulni, mint egy nézetből, amiben ki van kristályosítva valamilyen gondolat, de a gondolatmenetet már nem annyira tudom kitapintani, Itt pedig a vita miatt inkább a gondolatmenet jönne elő, sokkal többet lehetne bele lehet tanulni laikusként. Hát. Én, én egyet értek ezzel, tehát én is úgy gondolom, hogy, hogy ez egyrészt egy teljesen természetes dolog, hogy ez így van, és másrészt pedig nem is baj, tehát meg lehet, meg lehet jelentetni olyan, eltérő véleményeket is akár, én ezt nem érzem, úgyhogy ez gyengíteni Az a a Csak Ott olyan nagyon, nagyon élesen vélemény. fogalmazott dolgokat, dolgok kiadását azért ez úgy megakadályozza már, pedig ugye azért a, a mai magyar média azért arra fogékony, által a tisztelet a kivételnek, hogy arra fogékony, hogyha valaki jó élesen politikai ízzel vagy felhanggal valamit Tehát megfogalmaz. Ha csak, és ezt nem tudom, hogy például a külföldön az urbanistáknak vannak-e társaságai, és azok mi csinálnak? Vannak, igen, hogy ne tagja, és vagyunk egy ilyen nemzetközi szervezetnek. És hogy ők például hogy, hogy menedzselik magukat? Hát teljesen hasonlóak a problémák, tehát az az igen, igen tehát az az érdekes, hogy a Magyar Urbanisztikai Társaság a nemzetközi szervezetben, ami egyébként European Council of Town Planners címet viseli, Francia is el tudom mondani, de most nem mondatok fel senki, mert ez a kettő a hivatalos nyelv. Ott, ott mi egy jelentős társaságként vagyunk számon tartva, és, és, és úgy gondolják, hogy, hogy, hogy elég jelentősek a magyar urbanistáknak az eredményei. Hát ezért is volt az, hogy 2007-ben rendeztük a Nemzetközi Biennálét. Tehát máshogy mi azt csak hisszük mindig, hogy hogy nyugaton, uh -huh. Francia-Németországot, nem, hasonló problémákkal küzdnek ők is. De azt szerint, hogy akkor a világon van egy ilyen technicista szemlélet, ami tulajdonképpen nem nagyon szereti ezt a fajta holisztikus nézetet. Hát egyszerűen építeni akar, beruházni akar, valamit végre akar hajtani, minél, minél szűkebb feltételek szerint. Én, én... magyarul minél kevesebb figyelemmel arra, hogy jön a környezetében. Minél gyors a redmény, én, én azt mondom, én azt mondanám, amit ami, ö, talán már érintettük, hogy... Mert az Úrban is mindenütt ilyen, ilyen, hogy mondjam, egy ilyen zavaró tényező akkor, hisz fékezek, fékeket is jelent a jelenléte. Szerintem, szerintem, szerintem nem. Tehát nem? Szerintem elvileg, kialakult gyakorlatban igen, de szerintem elvileg nem így van a helyzet, mert elvileg én azt gondolom, hogy az, amit a rendszerváltás után kialakult, hogy vannak befektetők. Van vannak építészek, vannak városrendezők, politikusok. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a helyzet ez szerintem könnyen kezelhető. Tehát egy, egy befektetőnél könnyebben kezelhető emberfajta világon nincsen, mert az semmi más nem érdekli, csak az, hogy neki meg legyen a haszna. Uh -huh. A Ferencvárosban mi úgy, úgy, úgy csináltuk, tehát úgy, úgy adjuk el az ingatlanokat, hogy kiszámítjuk, ahogy ezt mondtam, hogy az adott telken mi építhető, az körülbelül mennyibe kerül, és ebből mennyi az, amit az ingatlanért el lehet kérni, hogy annak a vállalkoznak megfelelő haszna legyen. És neki ez teljesen megfelelő, és azt csinálja, amit ott, uh -huh. amit ott lehet csinálni. Ez csak akkor nem, nincs így, hogyha nem, nem biztosítjuk a játékszabályokat. Uh -huh. lehet... Ilyen értelemben mondjuk a telek, az nincs egy ilyen úgynevezett piaci árra kidobott, tehát nem egy ilyen szabad licit alapján, hanem az egy megfontolt dolog benne. Abban, igen. hogy a adott esetben ez olcsóban megy. Mert az ő haszna az egy fontos eleme annak, kömenek, hogy történjen hát valami. Nyilván akkor rosszul építi De ha neki megvan a haszna, akkor neki teljesen mindegy. Akkor nem fog szándékosan rosszat csinálni. Igen. Ha neki a haszna megvan, és az hogy ezt kéne csinálni, akkor azt megcsinálja. Itt az a gond, hogy a mi részünkről, tehát a városrendelés részéről sincsenek meghatározott számára azok a Feltételek, amelyek őt megfelelő piaci haszonhoz juttatják. Tehát egyszerűen kiszámítható a gondolkodásra. Szerintem ebből erényt kéne csinálnunk. Uh -huh. hm. És innen át is léphetnénk egy újabb beszélgetésbe, beszélgetés amit lehet, hogy számomra meg kéne ejteni. Mi elég sokszor beszéltünk arról, hogy miért nem lehet, vagy hogyan lehetne a, a partnerét tenni a beruházót, hisz legtöbbször a végeredmény tekintetében ellen, Jelenik utána utólag meg, mert, mert ő valamint végvert, amiben az ő érdeke megjelent, és hosszú távon a közösség érdeke az figyelmen kívül maradt, pedig nem szükségszerű. Igen, igen, így van. Igen. Tehát lehet kezelni ezt a helyzetet lehet. magyarul? Megveszi méregdrágán a telket, utána minél többet akar építeni, és azt, azt az önkormányzatnak hagyott valami rom halmazta meg neki méregdrágán adt el a telket. Így záródik be ez a kör. Hát ennél remélem, hogy optimistában folytatjuk a valóságban, a további időszakban. A következő adásunk már az önkormányat a utána fog esni, ami remélhetőleg valamilyen szinten egy időszámítás változást is fog jelenteni az önkormányatok számára, Budapesten mindenképpen. Ezt majd meg fogok látni, hogy ez mit fog jelenteni a valóságban. Acél Gábor, urbanista építész volt a vendég, búcsúzik a nöktől. Gábor. És Bányai Géza.